hartelike goeie merg aan allemaal wat ingeskakel is. Nou ja, Patricia Loos luif ons daarin en sy sê, uh, jy moet net aanhou glo jy is uh, superster en vandag sy ster wat ek mee gaan gesels is in daar die kategorie. Sy is so op die drumpel van sterre status dat, uh, dit is net nie waar nie. Uh, uh, ek het het hele rukkie terug het ek een onderhoud gehad met Shereen Barnat en uh, ja, toe intussen het sy nou alweer vijf of zes ander plate gehad. So, vandag gaan ek uh, eerst vele die interview speel en die plate inlas wat, ons, uh, wat sy laas aangevraad en dan wanneer sy klaar is, en dit wil sy uitspeel met haar nietste van daai tyd wat uh, ek denk het was praai geweest. Ja, die nietste van daai tyd en uh, dan sal ek die historie aanvat en ek sal haar drie laatste uh, of latest releases dan speel en uh, ja, kom ons luister, dit was een van my lekkerste gesels onderhouder uh, met Shereen Barnard, nou Shereen het in Jan Kempdorp groot geword, uh, alhoewel sy maar uh, altijd behalve oor muziek met die uh, hoofdraad, was dit nie die hoof fokus van haar leven nie. Sy het die afgelope 20 jaar kinders groot gemaak, uh, veilige hawe geskep vir leus en uh, ander groot katte en uh, verskye suksesvolle bezighede gebouw wat sy steeds bedrijf maar uh, wel, daar kan ek persoonlijk sê, joh is sy busybody hierdie vrouw en ek het die vooregaat om een naweek daarby hulle uh, Leeuwplaas te gaan of uh, Leeuw Sanctuary te gaan uh, inboek vir die naweek en man wat een ondervinding ek nooit een in ammel om die te gaan probeer. Ja, dit is nie ver uit die stad uit nie, uh, dit is net so buiten Bloemfontein, daarna by Maguit, Maguit, waar kom ek vandaan? <laughs> Wat is die plekse naam? B -b -b -b -b -b. die, wel, die plek is Bagamoya, uh, estheid, en dit is daar op, my wereld, dit het my nou ontgaan, maar nogthans, uh, kyk op die map, julle sal hom nou kry, en dit is lekker. Lekker om dat te keir. En, uh, want, uh, ja, sy is die mede-eienaar van hierdie bangamooie wildlife estate en uh, ook baie passievol oor dieren. Nou, sport en gezondheid is ook voor haar belangrijk en tans is sy weesig om met haar kinders voor te bereid vir die Suid-Afrikaanse atletiek kampioonskappe en as hulle sê, sy en haar kinders, groe my, uh, sy is net so bedrijwig in die uh, de atletiek uh, soos haar kinders, en haar kinders is man in wereldspanne van uh, nepal en, wel die seens is daarvan uh, krij hoerskoel ek glo hulle maak hierdie jaar kla en dan gaan ons eh uh, As sien hoe presteer hulle in die groene goud, want ek het geen twyfel nie, hulle sal daar wees. Sy is ook die uh, eienaar van uh, Ouzoon Therapie Kliniek, Ouzoon Kliniek, wat uh, mense help om gezonder te wees en doelwitte ten opzichte van sportprestaties te bereik. Nou, without much more do to do or ado, kom ons gaan. En ons luister na my onderhoud wat ek met haar gehaad het. Julle sal dit geniet, ek weet julle sal en haar muziek ook. Hier kom Sharine Barnat en die onderhoud. Nou vandag gesels ons met die leeuwvrouw, sangeres, Sharine Barnat van 'n uh, masoortomgewing net byte bloe verduin. Waar sy mede-eienaar is van eh uh, baie bedrywighede en uh, wel selfs baie bedrywig is in die eh uh, Bagamoja. Dit uh, weet mooja het iets met die wind te doen. Nou die Bagas sal ek nou by haar uitvind. Uh, wildlife estate. Eh uh, waar mens uh, van die groot katsoorte soos leeu's en tuis te sien kan kry en as jy braaf genoeg is kan jy hulle gaan aanraak <laughs> ook vir die once in a lifetime foto vir jou album. Goeiemiddag en baie welkom by ons program, Shereen. Het is my aangenaam en om vandag met jou te kan gesels. Baie dankie dat jy ingewelig het om my gast te wees vanmiddag. Baie dankie, Luke. Het is een groot verheer om jou te taaier te um, Nou, om jy af te skop, wil ek net graag hoor, precies waar hier die bagge mooie eestheid en uh, is daar shelley's of uh, vakantie of nawek gasten, kan hulle konkureer daar? Ja, jong, ons is 30, 38 kilo's buiten bloemfontein gedee, um, en uh, ons is daar nou over die afgelopen 20 jaar, het was net een ou melk, plaasie gewees met melkstalle, toe ons die plaat gekoop het, en ons het om nie maar so, oor die jare het ons om uitgebrei, aan het nooit gedink, ons gaan ons so commercialiseer nie, maar na jare, toe ons nou met die begin het, toe uh, met die mens altyd so nawek, en die rebeek, want kom stop hulle nou daar in die pad, want hulle van die liews kom sien, en toe sê ek en my man net, man, weet jy wat, kom ons op een klein koffieshop op, dat die mense kan een koffiekie drink en dan kan hulle die blooms kom besichtig, en al die wilde dieren wat daar is, en dan kan ons hulle soms een beetje neervertel daar ook. So, met die gevolg toen nou, het ons uitgebreid, ons het toen nou, hier klein funksiekies daar gehou, want mense wil tussen die nieuwskeier, en is lekker op die plaas, en uit die stad, en later het ons een kerk aangebouw, wat 350 mense akkomodeer, en ons het een akkomodatie aangebouw, chalais, Aan die reviergekant, ons is geleer op die motorreveer, ons het vir vier kilometer per front, prachtig! En dan, dit is aan die onderkant en dan aan die boekant, het ons nou die restaurant gebouw, waar die hoofhuis is, en waar al die uh, groot kampe vir die liebens en die dieren is, en ons het een groot voole hoke, dit is nie hoke dit, ja, dit is massieve voole hoke, wat ons het, want uh, my man en my sien het een ongelooflike passie vir souls. So daar is vols en dieren van recht oor die wereld van wallabies en to die grootste vlieende duif in die wereld en alle visante, baie exotische ander dieren. So ja, ons, het, ons is nakeke oopt vir die publiek om ons te besoek om lekker te kom eet by die restaurant en ons het leeuwvoere waar ons hulle leer oor die verskille tussen leeuws en dieren en leipaarts en tykas, dat hulle wat kan sien. En uh, Sven Baden so, ja, ons is nou maar een waardlapie site waar jy het lekker van kom vakantie hel voor een week of soms net wegplek uit die stad met een lekker restaurant daarbij. So, dit klink vir my of jylle ongerig is, of jylle uh, doen jylle, uh, me, ek, ek, ek neem aan met die kerkje daarin als doen jylle trouwes en uh, onthale ja, en sykertieke goeders. Ja, jylle is baie trouwes, Dit is een groot kerk, hy is hier, 350 is my Toskaanse kerk, is beautiful, en hy is op die modderivier, met syke groot um, venster, die venster geseker wat 10 meter in die licht. So ja, ons is redelijk bedreigig, ek was nou toe vir 3 jaar, want ons het bykie aangebouw, en nou met lockdown, en COVID, en al wat aangebouwtjies, Toet ek nou so n maand gelere het het weer vir die publiek oopgemaak. So, ons is nou weer sterk bezig om onself toe te werk, want <laughs> dit is een groot voorraad, dit is so lekker. Het klinkt vir my wonderlik en het, het klink vir my, dit maak my lis vir in haar week. <laughs> jy is belkom. Uh, uh, nou, uh, is mens nie geneig om na jara's verkeer met al jylle die diere so'n bietjes te gemakkelijk uit te raak met hulle nie, en uh, dan so'n bietje roekeloos te raak tussen in hulle? Ja ek dink dat die mense, ek werk na 20 jaar met hulle, ek dink jou, jou grootste ding wat ons als mens altyd moet ontdaad, is te blije willen doen. Ja sê. So ek, so ek, to, ek to, dat mens moet, solang jy respect het vir wie hy is, en vir wat hy is, en liefde, speel ongelooflike belangriker. Uh, ons kyk altyd, ek werk baie nauw met die doore, so twaalf, dertien jaar oud, ons, ons gaan nog in by hulle, maar daardier die wees ook vir jou. Ek te duidelijk op dat die mense uh, uit die vryse oog vind dat, soos ek, jou man baie keer as jy jou man so op een afstand sien en sy koppie kijk so of het soms bekijk in sy koppie, dan weet jy, luister, jy, so, nou weet jy nie een sekere onderdaard aandraken, of luister, draai jy om en gaan weg, blij uit sy paktyp. Toe, die wille diende is precies diezelfde. As jy in sy kamp ingaan, nou, ons nieuwse kamp is groot, en dit is 5, 6, 7 of 10 hectare kampe. So, as jy by die hek kom, en jy roep een dier, by voorbeeld, en die dier kom nie, moet ingaan, na hom toe gaan, as hy na jou toe wil gekom het, dan het hy na jou toe gekom. So, a mens moet altyd respect hee, en jy moet jou direct ken, as jy elke dier ken, dis nie soos a mens, elke dier het een verstroomlikheid en jy het hem grootgemaak met sy persoonlikheid, en so, as jy ons verstaan en jy kan die tekens wees van wanneer kan jy dat doen, dan is jy veilig, en mense net altyd respek heeft van hulle, dan betoon hulle respek aan jou ook, so jy moet jou plek ken, is ook er die dier, hy kan jou met een klap doodklap. Ja, mys kan, seker uh, uh, onbewus kan die verskere syne uitgee na die dier, op die manier wat jy nou tyk, of wat jy benader. Hoe jy nie vertrouwt, hulle reageer op jou stem. So as jy by aankom, um, dan kan hy sien, dis jy nie. Ja. I, I, maar die omlik, as hy jou stem hoor, ja. dan weet hy dit by. Ja. So ek het die een dag in die veld gesit, uh, in een kamp, in een nieuwkamp, een van die groot nieuwkamp, kamp, en daar was een troep, van nou vier leeuw, die, die manneke was 10-11 jaar oud, en ek het besproeien raag gemaakt. En nou, ons raai altyd nou die, um, ons noem nie die rooie karretje, die supermelades karretje, en ja. dan raai ek en my man in, en dan gaan maak ons nou paipereig, of ons waai dierigveld die om zeker te maak die kampe, die drade is raag. En ek het gesit en ek het besproeien raag gemaakt, en ek het heel te bal vergeet, ek is in die leeuwkamp, met die leeuwtrop van vier leeuw mannetjes in. En toen, net die volgende oomlik, die sê iets net my luister, maar draai om, en toe ek wil omkyk, toe leg daai nieuw seker 5 meter van my af. In die oomlik, as jy laag op die grond is, dan wil hy met jou ontsteel. <hierp> so, as jy, jy weet, as jy nou plat is, dan gaan hy nou woord jou omleer. So, mens vergeet betekkeer, ek self, wat of wat betekkeer, betekkeer vergeet jy waarmee jy werk en waar jy is, want die mens raak gemakkelijk. Ehm, um, mens moet maar net altyd koop hou. Ja. Is onthou, luisterie, ek maak nou een waterfui vraag en hulle kan feest vir van jou omgever. Ja, nee, ek wil amper se Ja, wat? Ja, die vraag is, mens moet uh, altyd paraat wees en op jou hoede wees. Nou, uh, vertel ja. bietje meer van die ander dier die op die eerst uit, jy sê halibies en goeders. Ehm, uh, moet ee, uh, hoe moet ee mens maak? Uh, om te kom keir en interactief te wees met die dieren of uh, uh, voornomers en e-poste, adresse, enzovoort? Ach jong, ons is op Facebook, al is ons dan maal die sociale media, so ons is op Instagram, ons is op Facebook, my nummer is daar vir mense, bel maar, ons is naweke oop, sal trouwens opal is ons heke oop vir die publiek, dan kan enig iemand inkom, restaurant is oop, Maar uiteraard, as jy nou die hobbel kom blij, dan moet jy nou bel en jy moet een bespreking maak, om een chalei te boek of om een kamer te boek. Maar verder is ons, is ons ook vir publiek, ons hek is dan ook. Wenig iemand is welkom om te kom. Ek gloes mis net een mooie uh, Google, sal daar ja. genoeg inlichting opkomt, Uh, vir jou om uh, al jou afsprake en dinge te doen, maar nou nee, ja, ek het net voor ons begin gesels het hierso, het ek video gekyk daar, van uh, Bagamoya, en daar uh, het ek gesien van een, uh, wat is het, een Chinese vrou, wat uh, het verkeerde moves gemaakt het en jy het daar gewaarskie, please don't do that, jy weet, so mm. ja, die is jy, jy, jy moet zeker gereeld Uh, uitkijk vir verkeerbeweging uh, ja. of skielike mense wat skrik of mense wat skree enzovoort. Ja, ja, dit baie belangrijk, as mense, um, inter, dit, as hulle, ons is nie nou nie, ons doen nie <coughs> baie interacties, ons is maar baie verschiftig, want dit gaan nie maar wat die dier doen nie, op die einde van die dag, je weet, ons praat altijd met mense en ons verduidelijk voor hulle, dit is een dier en die moet... Jy moet recht, jy moet weet hoe om op te tree, as jy simpel goed gaan doen, so skree en rond hartloop, ek raak verskrikkelijk um, omgekrap met mense, um, as hulle by voorbeeld daar kom, as hulle hartloop in die pad se klak, want ons leeuws hoor al die pad op in een ken, teen die pad. Nee, dan sal hulle, hulle sal uitklim, grootmense, en dan sal hulle nou op en af hartloop, waar die leeuw hulle nou jaag, teen die draad. Nou ek verstaan, dit, dit is vir mense snaks, en dit is iets wat allemaal nie ken nie, maar, A mens moet baie mooie ding vir jy sikker doen want dan lokke mense dier uit en dit blye dier. Ja, ja. So, ja op, ons het baie praaties met mense en ons betydelik vir hulle dat dit is een wille dier vir monieskielike vir alle cheetah. A cheetah is verskrikkelijk sensitief vir fijn geleide. Je weet, soos as jy op een takkie skielik trap dan sal sy opspun ja. en sy sal... En hulle natuur is maar om te krap of om vinnig te hardloop, nie weet, en dan betekent jy raak daar nou of iets gebeur. So, ja, ja, mense met baie versichtig wees, mense met baie rustig wees, want dit is rustig gebeurde. Uhm, en as nou nou ietsie gebeurde, dan is dit man meestal van mense wat nie luister, uhm, jy weet of wat snaakse so goed wil doen. En, en nou, vanwaaraf het julle die dieren ingevoer? Ek meen, Ja, nee, ons het nie ingevoer, die hippies en van die ex hippies die dieren het nie ingevoer, maar ons het um, 20 jaar geleer, ons het begin met Bagamoya. Bagamoya betekent skuilplek van die liews. En uh, ons het een liew gekonsiskeer by die Beemselteins die dieretang, wat hulle wou het uitset, als En een valenteer, wat al gewerkt het, het, na my man toegekom, en so om gesê, luister jy hulle gaan hierdie vier maanden ouwe beltie gaan hulle uitset. En hy het ons gekonsiskeer by die vier akse. Uh, nou, hulle het gesê, die slechtegene die lukie, sy benen was gebrek en hy het in goed sal geloop, hy kon nie meer opstaan nie. Maar as jy die dieren ken, en jy ken symptome, dan weet jy onmiddellik, dit is maar jou algemene symptome vir waanvoeding. En een wilde dier vir die eet is baie belangrik. Je weet, hulle krui vel in en veren en binnigoed en allerhande dinge wat in die natuur is. Is daar die nauw vir hulle gezondheid? En as jy jou die dier dan nou groot maak, broodfluis of koeiemelk, so kleintje, vooral in sy gliefase, dan kom daar goed soos blindheid en hulle kas in te pot, so hulle benen bree op. En ons het hom gefat en hy is onderste poort toe gestuur, ons het betaald vir sy uh, operasie, hy is nie verviende op die ouwe ende, hy was bezig om blind te raak, hy het hom opereer, uh, sy benen was gesvolg, hy was 5 maanden bij onderste poort, en ons het hom teruggekruid, die oude ons 9 maanden, en toe het ons gesluit om een rehabilitatieprogramm vir hulle die het ons vir toe a sanctuary gevolgd. Ach en toe dit man het geleid, dit het ons nog ander dere baie van die ons het het team ook geconcisteerd op een ander plek um, dat het zo so gekryd, en toe het later gene ingekryd, want vir my gaan het toe oor ek wil een project begin wat ons super teel, dit is maar waar we dat dan gaan met die katte. Ek is erg oor ergenis, ek moet vraag wie, oma daar so baie dere uitgesterf is al. Ek wil vraag he, daar wil een mens kan om door Afrika dieren te kan beskerm en ordentige teelprogramma in werking te kry, dat ons achterkleintunners en hulle achterkleintunners nog steeds een kaapse kan sê en nog steeds een witsteider leeuw en talahari leeuw kan sê, waar daar nie in teelig is. Want jou meeste van jou leeuwteelers en jou leeuwboere en jou katboere is maar in die jachtbedrijf en so hulle sit met stiks, betek jy nou met 50 vijftig in die kant nie die gesloofd, in inteling. So jou geen is nie meer sywer nie, jy krij later dan nou gebreklike leeuw. So ek is absoluut gekan daarteen, uh, ons leeuws word geskyf, mannetjies apart, waaitjies apart, en daar waar ons dan nou gene wil teel, een keer in 4 of 5 jaar, dan sit ons die gene by mekaar wat ons wil teel. So ons het in 20 jaar nog wat meer as tussen 20 en 23 leeuws gehad nie. Want jy teel niets een getal nie, jy teel absoluut met die geen, om die geen bestaan. En dit dan nou by, by, by die liefse diere, die aglaipaards, um, alles wat al is. Ja, nee, dit is wonderlik en dit is een wonderlijke werk wat jylle dan daar doen, met die uh, behoud van die spiritie. Is specifiek en, uh, ja, maar meestal sê <laughs> ek die heel dag hier oor kan gesels, maar uh, ons, ons mis ons, gesels. ja, nou, uh, jy is sangeres ook, ja. nou, wat sy jy as jou primaire rool beskou? Is jy grotendeels een sangeres wat dieren saamleef, of is jy een dieren mens wat ook sing? Ek, sê, ek sal sê vir die afgelopen 20 jaar, ehm, um, was ek een diere mens wat gesing het. Kijk, jy het prioriteite. Ja. So, ek het muziek op, ek het op school, net dat muziek als vak gehad, het het my finaal gedoen in theorie, en plasier in my droom, was om muziek te gaan zwart. Maar my pa was een plaasboer, en my pa het net eenvoudig van my, en nie, die precieze woorde gesê, luister nie, my kind, Muziekant is armgatte, en ek het wel nie vir die muziek graad nie. <laughs> my die gevolg, ek weet wat ek wil gaan doen nie, want my passie is muziek, Hy sê tof my, jou sissie, ons is vier kinders, my sissie is vier jaar ouder as ek, en to my boete twee jaar ouder as ek, en dat ek een aard lang wat 10 jaar jonger as ek is. So to hy sê tof my, luister, jy nie weet dat jy wil gaan doen, jou sissie het beekomraak gedoen, jou boete het al alweer gedoen, so jy sal beekomraak te gaan studeer. En ek is to al u verspreker, ek het beekomraak te gaan studeer. Ach, en na dit, het jy nou, ek het toen nou begin werk, en ek het my ma ootmoet, en hy het hoogs my gesê, my skat moet met die boer trouw. Ach, en daar gaan trou ek nou met die boer. <laughs> so, en die boer het toen nou een leeuw gekon verskeer en hy het net die leeuw, net die leeuw gekryk, en ons mekaar moet met, ach, in en het een gevolg op die ander, en ons het besluit om uh, gesin, te begin, en die bezigheid het uitgebruis, wat daar was waarig, die lede drukte mens in die richting om een bestaan te voel. En dan sit jy jou gesin eerste wat heerlijk is, en wat liefelijk is, dat ek gloek sy so nooit hier gewees het, wat vandag is, uh, as ek nie die pad gestap het, wat ek gestap het nie. So ek sal sien, vir die afgelopen 20 jaar, was ek absoluut een um, bezigheidsvrouw, een diele mens, bezigheidsvrouw, wat sien, maar ek wil nou graag. My paal is drie jaar geleden oor lede, en ek denk met sy dood, het ek gesê dat die dede is baie kort. En toe het ek net die besluit geneem en gesê, luister die maar, lewe jou passie ook uit. Jy kan nog werk, jy kan een ma wees, jy kan alles wees dat jy vir die afgelupe 20 jaar was, maar gebruik jou talent wat jy hier vir jou gegeet, en probeer dit uitlees. So ek wil nou graag die rolle die jy omdraai, en ek wil graag nou kan sê, ek is die sangeres wat met die lissab leef. Dit is die droom wat ek het, my pak nou van hieraf oor en en uh, ek wil ampers met jou pa, pa saamsteem ek denk anders om sangerijs te wees is baie moeiliker as om met die boer te trouw <laughs> Nee, dit is verzeker, ons <laughs> baie uitdaag vir die muziek gebruik het maksieker om met die boer te trou ja, en die kans die boer te wees, baie lekker <laughs> Nou, uh, kom jy uit die mystikale familie of wat is dit wat jou geinspireerd om muziek na te sleef as een potentiële loobaan? Ja, ek moet jou sê, um, ons was een muzikale familie, my maal klavier gespeel, my boete is jongse boete. Is een broodjante, hy is een chemische ingenieur nou, maar hy is ook ongelofelik uh, muzikal klavier gedoen, broodjante gedoen. Hy het een naast woord, Jesus, die hy klag chemische uh, ingenieur gespeel, so is die hy omzelf leer, of hy polo gespeeld, laas My niggies, wat is muzikant, en my een niggie, denk ek, ek weet nie precies wat, het sy nie syste muziekonderwijzer, hulle alweer het muziek geswak, so, muziek loop definitief in die gene, en, um, ek denk dat my geïnspordeerd het met die muziek waar was, my muziekjefra wat ek op oorspoel gehad het, jefra weet al, maar ek kom van Jan Tentorp af daar in die Noordkap, en sy ja. in schooltie, vir so, ons was een handje maar, sy het absoluut uithaal pak uitgegaan, om vir ons geleentjere te scheep die ons op Ons het er een vies gehad, en ons het in Bloemfontein kom sim by die Dwaai Koorfeest. Daar was sy vir ons geleentjere kon geërheid sy, en sy het net vir ons die beste gegewe. Ek dink, sy, sy speel een groot rol in my besluit en my passie van die stek, om dit wel um, na te streef, definitief. Nou, as een familie, het julle ooit saam muziek gemaakt, Nee, net ek en my boete, maar ons was so gaar uit mekaar uit, maar ek en my nuggies as ons mekaar een keer in die jaar gesien het as ons kaartenaal het toegegang van keier het ons nogal um, baie voor die klaveren, ons het die goed wat ons geskryf het het ons in mekaar gespeeld maar nie sal muziek gemaakt soos hier, maar my pa was verskript met liefde muziek en ons huis was absoluut die huis waar al die boere het elke aandag om keier, en dus klop harde muziek, Neil Diamond, uh, Parent Gale, Water, Revival en ons was net, O Ongelooflik lieve muziek. Maar was altyd muziek in die huis, en was het altyd so'n parteikje in die avond en dit is dan ook wat hoe my huis is vandag. Muziek speel altyd in my kam en in die restaurant en in die huis. Ja, ja, dit oh, ja. was, uh, my volgende vraag so gewees het, eh, uh, wat, eh, uh, wat er genre jy aan blootgestel is as kind? O, die 80's en die 60's en die 70 70's, my, dit was absoluut, um, je yes, is Kev in en al daar nie sik, en toe nou, later jare, Dave Leppard en Jeremy, ek is absoluut die 80's, ek sê van 60's af, nou, 80's, so ach, en as jy nou worst kom, dan begin jy nou na die 90's luister, en, ek is nie een groot voorstander van moderne, moderne muziek nie, maar, die is dan met alles radig mooi popmuziek. Ja. Yeah. Um, baie mooi is, maar ek dink die inspirasie van my en die misiek wat in my hart raak, is definitief um, die tachtiger jare en die seventiger jarese misiek, omdat ek groot geboorte daarom Ja, en selfs, wel, tot vijftig en zestig is. Ja, Dit uh, well, uh, uh, ja, uh, ja. is my genre ook, en ek moet sê, uh, ek dink het is van die bestes. Nee, dit is, dit is geniale muziek, dit is gekend die compositie daarvan in die samestelling achter, was net anders, dit was, dit, was, dit is radig hart, goed vir mense hart om daarna te luister, en is goeie muziek. Nou, uh, ja, is hy nog, ek uh, hoor uh, uh, uh, uh, nou, jy sê, jy is van Jan Kemp, nou is die ja. aardelare van daar die omgeving, uh, uh, of, uh, waar het die school gegaan en groot geworden? Ek het in Jan Kemp ook, daar geboore, Klaarskool, Andalusia, en het is ons vandag woorskool Valerts toe, die broode. Daar op die platte landetje, en ons naar die broode en die rote. <lacht> so ons het ek die dag klaargemaak, en vandag af het ek in die bloedfontein gekom om te konstitueren. So my roots leen nog steeds daar. Ongelooflike, die valertsgesproeings, die maas goeie mense, is dat hartstikke tak van die aarde. So my hart krijg my al die tijd het was, uh, op een stadium was ek een hengelbeamte gewees en ek is hier gereeld genooi daar was een school wat elke jaar een hengelcompetitie gehad het daar en dan moes ek beamte gewees het vir hulle Maar uh, dat, nou so in Kristiana by die uh, valrefeer Nee, nee, dit, dit is soms so, daar mykie daar buiten een kent hoor Ganspan Ja, Ganspan Ganspan gaan skie daar naweke, hoor, elke naweke het ons die boot gefat, ja. uh, en dat ons opgaanspandam gaan skie, ja. En dat ek vrijheid van die kroeg gehad, en, uh, ek oh, denk, hulle was, hulle was later, spuit hulle het so gesee. Jou <laughs> aangeslame, aan, nee. ja. <laughs> nou, uh, en die man het kan hoor, het is jou boere kan <laughs> hulle verstaan in kroeg. <laughs> uh, het jy op school al aan concertedeel geneem, of in die schoolkoor gesing? O, oh ja! Ja, ek het van, ek begin het met school, van die laarskool, het ek wel al eiker ark het ek muziek gehad, en ek het kaffeer gedoen, en blogflite gedoen, en toen nou, al worstchool, worstchool koe gedoen, en ons juffrou daar, het althets ons reviews, een keer in twee jaar, denk ek, of, ja, in keer in twee jaar, het sy een groot review gehoud, waarin die koorkinig dan al nou veel geneem met en jy het so lau plekke getraaid, so, ja, ek het van school af al maulder optrede, ek is een oude, Elsie geselsie, en ek hou van op die verhoogt wees, so, ja, na school, ek het nou maar rechtig gestudeer, en daar was, hier in ek het uh, een keer in die Downside Theater uh, opgetrede as een voorskaal vir Helena Heette, maar, uh, dit was baie ongelooflik vir my gewees, so ja, ek het vir so paar optredes gedoen, maar soos ek jou gesê, toek jy nou die, die trouwpad genoot, en jy het kindersgroot gemaakt, en toek jy nou nie weer geleentheid gehad om dit te doen nie, Maar toe het ek met my openings die, die restaurant ook maak, het ek met Dani Niels genooi om daarbij ons die schelpe kon doen. En ek het die vore gehad om die avond saam Dani Niels ook in my eie restaurant op te brengen, wat een ongelofelike ervaring was. Hm. En nou is vandag is, en ja, nou sal ek graag wel nou, um, optredings doen. Baie somme daarbij bak een mooie wak uit die op, ons die plek ingerigd als grootsal wat 400 mense gaat. En nou kyk ons net voor met die visie. Ja, hm. uh, wat ek wil nou sê is, uh, wat praktiseer jy nog, of hoe noem mys ek uh, in jou, in, nee, in, in, die, in die rechte? Nee, nee, niks. Nee, my man is ook in die rechte, hy praktiseer nog toevallige boer wat ook rechte gedoen <laughs> die is. lewe wat snel nou bedraai met jou. Maar um, ek het opgehoud, toe ons als eerste kind gehad het, ach ek het baie uitgehoud nog met die bezigheid, sy kantoor is, was ook op die plaas daar jare, so, Uh, uitgeheld en saamgewerkt, maar ek het hier die kinders grootgemaak en met al die dieren, my passie was nog eerder, ek het my ander gefokust op die dieren. So nee, ek het opgehoud 16 jaar terug, glat nie het passie voor die weg, nee, ek vind ek versiere mense dove, jy moet absoluut uitgeknipt dus daarvoor, nee. Ek was nou net met die dieren, met my bezigheid wat ek opgebouw het en met my muziek doen, glat nie meer in die weg, nee. Had jy op school deelgeneem aan enige sportsoorte of is al enige items wat jy een uitgeblink het? Kies. Jy het alles gedoen. Kijk, jy was van naaskool af op die veld. Jy het alles gedoen, van verping tot hoogspring, al het jy geen talent nie. <laughs> gehaart uh, uh. ook. Jy het gehaart op, op school, maar ek was meer een muzikale punt. Hier daar het ek gekwalitiseer om die top 20 te kom haart op in Bloemfontein. Ek het Nepal gespeeld, ek het later na die oorstel jaren hockey gespeeld. Ons was in Maisie Cricut Span, en ons start 9 met 3 jaar. So absolute sport gedoen net voor de fan of het, want is nie naals van baie so kompeterend. Ja, nee, ek het nie gedinkt. Ik dink in daai jare gedink. Ja, ek het nie gedinkt in daai ja. jare, was daar nou al so ietsjes cricketverdames? Nee, oh nee, ons het een lieflike cricketspang gehad, kyk, ons was alles van geweest. Maar dit was glad nie kompeterend, dus ek nou kyk, my kind is vandag in die skole wat hulle is. Het is amper een beroep, sport is al amper vir hulle in woeschool een beroep, waar ons het komer vry groot geworden. En ons was blootgestel aan, aan die sporte wat beskikbaar was. Ek het nie op school geweet, jy kan prof, professioneel swim nie. Want ons was kanaal ape, ons het in Warrington in die kanaal tubes ingeklimme, want jy gerei die tubes tot in jou ken. Tot by jou huis, want jy ja. daar uitgeklim. Ons het nie geweet van professionele swim nie. Ek het eerst later, to my kinders nou, en um, op school is een uitblinkend spot en goed doen het ek, ek, ek samen met hulle weer en toe is ek professioneel begin school doen. Maar daar jaren nie gelat nie, ek was een kou voet kind wat die lewe gemiet het plaas, jy weet, in die kanaal rondgeraai, jy en by die school rondgaan om alles gedoen wat lekker is. Nou, uh, op wat er ouderdom, het jy besluit om my siek commercieel na te streef as een moeilike loopbaan, of is dit nou eers? Ek, ach, soos ek het, ek het uh, in my universiteitsjare toe ek me richting leentuid kraai om bykie theaterwerk te doen, het is natuurlijk my droom om meer theaterwerk, ek sien myself nie as a papsangeres of as iemand wat somme nie uh, krug op my plek gaan sin, ek is meer iemand wat in a sanduplissie theater of in a, jy weet a, Afrikaanses grootschou, meer jou stilvolle, jou wens te doen, so, ek het toe droom gehad, maar, Soos ek bij jou gesê het, ek kies dan maar om, om op pad te stap en te sê, luister, ek gaan een, gaan een gezin opbouw, en so was het besluit daai jaren, maar ek het nou pad gestap, waarvoor ek so dankbaar is, en ek het nou maar eerst weer, my klap, dan verlede jaar, toen ons daar tyd gehad het, en ek tyd gehad het om weer, my muziek te kan skryf, en uh, uit te leef, het ek besluit, luister, maar ek het nou bezighoud opgebouw, my kinders is groot, Hulle is 17, 16, 15 en 12. Ek kan nou miskien probeer om om een loopaan van my musiek te maak, want alles van een plek. Ons het hierdie plek opgebouw wat faciliteite is. Jy weet, ons het al show as daar gehad, ons het door der en daar gehad, ons het dan nie mee as daar gehad. Ek, of is die wolfmeyer nog wat krijg. <laughs> het is my, wat ek doen. So, ek het net myself gesê, luister, so, jy, jy wil het alles hier wat kan werk, en jy, kan muziek doen, dit is die passie vir jou so alles kan nou geïntropereerd word, so ja, dit is wat het is nou Nou, nadat jy so besluit geneem het, dat jy wil, jy weet uh, die richting inslaan wat beskou is die grootste struikelblokke in die mensen pad om daar te kom waar jy kan sê, ek is nou gemakkelijk met dit waar ek op die oomlik is Ek dit struikelblokke is nou <laughs> toe die lewe jou gooi. Je weet, alles in die lewe gaan oor keeses wat jy maak. Want een keese, een keese kan jou lewe in een richting insteer en een keese kan jou in een andere richting insteer. So, struikelblok, sal ek sê, in die muziek bedraai, dink ek is struikelblokke geleentjede. Um, want jy moet jou voet in die deur krij is baie moeilik in die muziek bedraai omdat daar so baie is. En ek glo in my hart, daar is so een plekje vir elke, want muziek is een tal. So, en amal houd van verskillende genres en amal het een verskillende, het een ander talent. Amal, een sy blues, een sy rock, een sy liefdesliekies. So, ek dink, strijk blokjes techniekies om jy sien die te kry en om gemeentjere te kry om wel um, dit uit te kan leef en om dan een sukses daarvan te maak. Het is baie harde werk en uh, dit vat lang. Maar ja. verder, denk ek, het hang door keeses wat jy maak. Jy moet absoluut een maak en sê, luisterie, maar ek gaan nou vastbouwt, enig in die lewe is harde werk, maar het gaan oor hoe hard gaan jy werk om daarby uit te kom? Ja, kom Net soos enig aspekt in jou lewe, bezighede wat ook al. Ja, die competitie in die veld is fel. Ek meen, elk, ja. elke een wil ster wees, en hulle raak katterig. O, dit so, is, is die politiek, kijk die politiek al en is my, dit is baie slecht En ek, ek voel mense nie altyd vir iemand anders plekje en zong. En daar is ek anders. Je weet, daar wil ek vir iemand die geleentheid kan geën. Daar sal ek sê, luister die man, hier is die plekje. Um, want allemaal met verschillende um, goedwaal van hulle plaat hou. Voor jou is het slecht. Dus het is nie lekker nie en het is een moeilike prating te staan. Ja. Nou, uh, het jy enige muziekopleiding op, uh, gehad op school met bladlees en uh, algemene theorieën van muziek? Of het jy enige sanglese gehad? Ja, nie, kijk, ek het muziek als tak op oorstel gehad, so ons het geleerd. Ek het, tot mis, ek het van graad 6 tot uh, 3 keer het uit muziek als vak gehad, ek het niestuinheid gehad nie, en ek het ook uh, klasier gehad, al grade gedoen in muziektheorie tot graad 6 tot en en en die verde basis klaargemaak tot waar jy nou kan kwalificeer om muziek te gaan zwak. Daar opmerking het ek gehad, uh, omdat het my droom was om muziek te gaan zwak, Samlese het ons maar bij die vrouw Reeta gehad in die klas, uh, sy koor, nie, ja. samlese op zichzelf bij iemand, nie, nee, dit is maar die, die koersing, ja. en die les wat jy op oorspeel gehad, wat ja. ek gehad het. Ja, ek sien nergens op enige van jou videos, dat jy enige muziekinstrument bespeel nie, is dat enige instrument of danse instrumente wat jy kan bespeel, of graag sal wil speel. Ja, ek speel instrumente, ek speel klavier, ek is relatief goed in I mean, is er van my muziek, skryf ek self op die klavier en ek doe my eie klavierwerk um, met my muziek en dan kitaarspeel het ek my oore jare geleer, my mate kitaar gehad, wat so op school gehad, het ee Ibanez 12 snar en sy het hom vir my gegeen uh, Op school al, in die dag toe ek naar universiteit toe gaan, toe sê sê sê my, my kind die die kitaar is jou nie. en ek het my gesit en tokkel in myself geleer speel, ek is nie een briljante kitaarspeeler nie dit is definitief een instrument wat ek sal belese hee, as dit tyd is, en ek het van die elektrische kitaar gekoop, ek is een van die mens, wat geloof, hoe dieter kitaar jy het, hoe beter gaan jy speel, maar ek opnieuw sê, dit is wat hier die waarheid doe. So, ach, as jy tyd het in die aandas, alleluos nou gevoer is, en my kinder is in die huis, en hulle het geëed, dan sal ek restaurant toe gaan, en ek sal vir die klavier gaan sit en speel, ach, en per dan sal ek die kitaar vat, en ek sal speel. Wie weet, so ek leer myself, maar, Ja, wat tijd is. En dan wil ek graag tjelo en viool leerspeel. Mijn kinders, die van mijn kinders, het viool lees op school gehad. Hulle speel viool. En ek het gedinkt, ek sal so samen met hulle leer, maar tijd was nou nie. En kan kantoor, ek met my daas beetje vol. Maar ek geloof viool en tjelo is instrumenten wat ek bitter graag sal wil leerspeel. Ja, jy kan eindelijk jou eigen orkest maak. Dat kan. <laughs> as ek my doen, en ja. drome. Kijk, drome is natuurlijk die ultimate, maar dit sit nie in enige oudste broek om die ritme te heen nie. Ek kan my vergab aan mense wat drome speel. Dit is dis a, dis ongeloof. Ja, en as jy van kluis elke kind in uh, uh, ander instrument uh, groot gewaak het? Ja nee. ja, nee. Nee, ek het my kinders mooi en die kind sing, en die ander een, my jongste eneke is, is, ek denk ek leef, die salle muziek passie uit, sy, met muziek en sy speelklavier. Toevallig neem sy klavier by my beste vriendin wat ek op school gehad het, wat saam met my in muziek as spak gehad het. Sy het na nou jare vir ons Nederland, en loop ek al die eendag met die compayraat. Die jare, ek praat nou van 15 jaar, wat voorbijgegaan het, wat ons mekaar gesien het nie. Toen so, sê sy, sy het my, maar sy terug in Boefontein en sy gee by school klavier lees. Toen sê ek van, maar wil jy nie na jongste klavierlese gegeven. En ja, nou is my jongste neem klavierlese by alweer al, en sê gaan samklasse, so. Die ander kinders is meer sport georiënteerd, hulle kan klavier speel, hulle kan viol speel, maar hulle het passie wat ek het en wat my jongste dochter kleed mis het neemt. Nou, ek het voor die uitzending veel gevraag om een speelluis vir ons aan te bied vir die gunstling snitte. Wat is die eerste op aalig? Laat ons luister. sou wees dat ek geskryf het aan loop ek die nag. Aan loop ek. Teran. Aan loop ek deur die nag. Die is, is, is dit een van jou eie? Ja. Is dit een van jou A nie, opgebrek, O, ek sê is dit een van jou eie Ja, dit is, dit is die heel eerste boekie wat ek geskryf het. Ek het hier die woorde zelf geskryf nie. Uh, vinnige achtergrond op hierdie leekie, ons was in een online program. En ons was die saam gegooi met mense van draagloosheid. Al die kan, ek wil aan toe, saam met die meisiekie van Pretoria. En ons mis die saam een leekie skryf. En sa het die woorde geskryf en ek het die muziek van hierdie leekie gecomponeer. Maar die rest van my muziek het die klerieke en muziek zelf gecomponeer. Maar nie die ene. Hierdie ene het ek net die muziek gecomponeer. Uh, ja, die klavier en die gitaar werd okay, laat ons luister hier, gaan hy. Die pat na my hart en skyn in my donker wat ek kan sê, en myn mens krij liekies wat aan jou groei, en jy moet om een keer, vier keer, seven keer luister, dan begin jy van om hou, hierdie uh, selfgeskryfde ene van Shereen, is sommer van die oomlik, waar die eerste reelkie klaar gesing het, is dit een van my ginslinge, is prachtig gesing, en uh, ja, beslis, een uh, belade kunstenaar, eh, uh, ek sal like om te hoor, hoe doen sy uh, Celine Dion of, ja, van die belade sangeresse. Uh. Skryf en toonset jy uh, van jou eie liedjes, en van waar kom die inspiratie, is daar andere wat jy ook exclusief vir jou liedjes skryf? Ek skryf en toonset al my liedjes self, En um, inspiratie, denk ek is maar wat die lewe vir een mens geer. Je skryf in liefde, uit liefde, je skryf in hartseer en uit hartseer. En geluk. So, ek skryf baie oor die liefde, maar ek het, omdat het van so baie verschillende type genre, so is my muziek nie alles net een genre, so dit is baie uiteenlopend. Maar ek verkies om my eie muziek te skryf en ek kies om ditzelfde concept, en dan sal jy, as ek, ek rekort, sal ek nou na ander uitkie kom, daar wil ek zelf my klavierwerk aan doen, doen ek dit, en dan sal hy nou die, die rest van die instrumente wat ek ben nodig, sal hy mense improuw om dit te doen. Maar ek laat nie ander mense my goed vir my schrijf nie meer. Ek voel my muziek kom van binnen my, en ek wil iets piet vir mense, dit my taal, wat ek wil praat met mense. Ja nou met die skryf van die nieuwe lukie. wat kom vir jou eerste, die lirieke, die ritme, melodie, of word alles om ons so saam saam geskip? Nee, ek denk my ritueel is, maar ek skryf die woorde eers. Um, ek moet veel seng, ek tree baie op in my drome. Kijk, ek is een dromer, ek sê nou dat vir een vrou dat ek ook onder het mee gedoen het, ek denk ek staan moeg op in die ochende. <laughs> Kijk, ek, ek kan nou vir jou drome. Ek drome allerhande shows, dat ek hou, met duisende mense waar staan, en die mooie seksue, baie van my likies, het ek in die droom gehoor, en dan sit die melodie vast in jou kop. En dan sal ek die melodie, ek sal altyd het op my phone, as ek wakkerboot, sal ek sommer die akkoor beskryf, en dan sal ek verder gaan slaap, en as ek nou tydke die volgende ook gaan, nou pat ek my koffie, en ek gaan sit voor die klavier, en dan sal ek nou, dit wat ek weet, sal ek opbouw. Maar meeste van die kere is dit maar ek, ek sal skryf my woorde en ek sal omloos. Ek, ek skryf nie een lekkie te woorde en dacht, dan sit ek vir die klafier en sê, ok, nou moet ons hierdie lekkie type al nie, geluk nie. Ek skryf die beste, eindlik, is nie so slechte dag al het in die kan, met die glaas en vijden en amal is tot ruste en jy is tevrede, jou, jou kroos is in die bed en jou dier is versoord. Dacht, dan sit jy en jy in die baie en jy vat een lekkie, van wat die lewe dan vir jou dag gegeet. En dit op die elke dag wat jy skryf nie, want mens kan nie net gaan sit en ek moet daar mekaar plak nie, want dan, dan skryf jy, krijg die muziek. Ek, ja, jy moet dit voel, jy moet absoluut in die mindset wees, maar luister dit is wat nou voel, my hart is seer, of, jy weet ek is in die baie, en dit is een lekke waard, en nee, hoe dit ook al sy. Maar dit wil die woorde eers, en dan sal ek gaan sit met een liekie, ek het sêke 15 minuikies, wat lewe, wat geskryf is, wat ek nou nog bezig mis lewe. En dan vat jy hom hierdie een nog sê hom en nee, ek is nie, ek is nou uit die waard uit. Dan los jy hom twee maande, en tot jy, dan begin jy nou weer met iets anders. Ja. So, ja, dit wissel my om, wat jy, ons muzikante is ons mal. Ek, <laughs> dit is ek kom pa gesê, kijk, al die muzikante, hy knoor alle muzikante s'n kop en <laughs> so, ja. Ja, jy, jy, jy syng in jy drome liedjes wat jy nog maak. Ja nog nooit gehoor het nie. En selfs met woorde syng jylle. Ja. <laughs> nou, Dis soepie mal, maar dit is hoe dit werkt, ja. ja, dit is hoe dit werkt. Nou, in jou mening, waarna luister die algemene uh, muziek liefheber? Is daar, luister hulle na die lyrieke, of is dit meermale die ritme of die melodie? Hmm, ek denk het hang af van wat er type muziek liefheber jy praat. So as ek nou spad ons garde, ons generatie, en net van mij en van jou, wat <laughs> luister naar die 60e remissie, of wat in groot geworden. Yeah. Ek denk, goeie muziek, goeie, goeie muziek, en dan krijg jy mense wat um, wat luister na die woorde, wat ek is iemand wat een ding moet vir my mooi wees, of ek moet baie goed wees. As jy nou Queen's muziek, 25 woordeel, Queen's muziek, en niet dat sy muziek is nie alles mooi nie, maar dit is briljant. Ja. as jy na die, agens, ja. in die instrumenten dit is, is briljantie in hoofdletters geskryf so dit fascineer my en ek luister na super goed om, om net na die briljantie daarvan te luister maar dan ander kere as ek nou, um, dan luister jy nou weer na die woorde maar dit moet een mooie melodie wees ook wat daarbij gaan, een liedje moet mooi wees en dan nou vandagse as jy nou kyk na die rappers, kyk rappers is net so briljant as jy nou doen wat hulle doen dit is slik en moeilik So, dit is net so brilliant, maar ek dink dit hang af so van jy hou, wat so type muziek jy gaan hou. Maar ek dink vandagse so kinders, my kinders, ek het vier kinders, as ek jou gesê, en die een, mysie, sy is absoluut as ek, sy is 16 uit en sy luister uit die muziek, en sy sal met die lekkie na my toe kom en sê, mama, jy luister die, die mooie woorde. Maar, is die lekkie nou nie vir my so mooi nie, maar dit is mooi woorde wat het ons inspireer, of wat die story vertelt. Die ander dochter, die derde dochter, is weer absoluut met die moderne muziek. Kijk, sy luister, die deurste rap muziek wat my kop sier gee, maar nie, so dit, ek vind dit allemaal al wel van jou. En vanaf jy groot gewoord het, en wanaf jy geluister het, wat vanaf jy is. Ja, uh, ek het nou die dag het met een rapper uh, onderhoud gehad, en en uh, ek het nooit ingezien, soos uh, ek dit ingezien het na die program nie, jy weet, ja. dit is diep woorde, dit, uh, mm. is, is, is, jy moet gaan krap, om dit so raak te sê, soos hulle dit ja. sê, uh, ja. ja, maar ek is nie baie lief verrept nie, maar ek, luister, ek sal nou luister na die woorde, Ja, ja, ek het Rappers, Rappers, ek dit, <coughs> ja. Rappers is ek net die vir jylle mysiek, jy hoor, en ons al, en klik nie, as hulle praat nie, maar as jy voor jou het, dan is jy verstom oor die story wat hulle uitbeeld. Um, so. Ja, so dit is goed, briljant. En jy het nou vir uh, Freddie Mercury hulle genoem, die Bohemien, no, ja, ek dink die, die talent wat daarin gaan, om die liedje so te gaan skryf, en die Uh, jy weet die een wat opvolg op die ander, en soos hy saamgestel is, is yes. jy sê die woord briljant, ek stem hier. Ja, dis, dis absoluut geniaal. Ja. Kijk, ons moet nie puik maak nie, as jy nou terugga na die jare toen he, die helft van, as jy nou vat Dave Leppert en die ouders, Hulle was gerook die helfe van die tyd wat hulle die muziek geskrijg het, maar hulle was geniaal. Ja. Dit is die hele muziek wat gecomponeer is. Ons mense van so'n dag, as jy nou Afrikaanse muziek pat, en mense mooi Afrikaanse muziek. Ek meen, jy is, is soveel raar geniale muziekante wat in Afrikaans ook, maar die mense met die manier wat hulle die instrumente, die dromme, al die, ek meen, daar is die tij, acht kitaare, acht verschillende kitaar, in die schou van hulle. Die klaseerwerk wat hulle doen, as vredemaker is, en voor die klaseer gaan, sê ek ek uit die blokmuziek van die dag uitvoer hulle nie. Dit vloei absoluut, uit sy siel uit. Elke een van hulle, afzonder yeah. hulle. So, maar hulle was gerookt. Kloos vir my, hulle het so diep genoeg, <laughs> die, die, die, die <laughs> jy timme. moet geroek wees, jy moet geroek wees, ons sikkert ideale muziek te <laughs> ja, skryf. <laughs> nee, Dis klonk gitaare, soos jy sê, en amal maak saam lawaai, maar hulle maak ja. mooi lawaai. <laughs> die as sê, driljantig ideale lawaai, jy, oh. <laughs> nee, ek is verstom. <laughs> <laughs> die liedjes wat uit jou pin uit en uh, nog gaan vloei waarop is die meerderheid van hulle gebaseerd, Liefde, die lewe, politiek, jou eie ervaring? Ja, ek sal sê, alles maar wat die lewe gee. Kijk, die lewe gaan oor liefde. Uh, ons, is, ons, is a, ons is liefdevolle mense. Ek gaan dit wat die lewe veel gee. Mense het ons nou maar, die lewe, gooi vir ons allemaal uh, uitdaging. So mense gaan leer goed. En om moet een sekere padstap, denk ik, uh, om te leker. En om um meerderig te blij. En om um te wees is. As een mense vaal, dan staan jy op en jy gaan aan en jy sê ook al maar ek ek gaan nou liep So ek skryf absoluut ach en dan as ek nou series gekyk het, ek is een oude man, die, die Oudelies het nie deel van wat liefde is, soos ek jy sê die droom baie. So, al my muziek is nie specifiek wat op my leven gebaseerd is, of iets wat met my gebeur het nie. Ek skryf maar oor, oor die lewe en liefde in die lewe en hartseer en geblik en wat het moet wees, hoe jy dit sal uitbeeld. Politiek nie, ek sal, ek skryf nie oor politiek nie. Ek vir my politiek, in die algemeen, ek is daar op die plaas, in my babbel, met my beere, ek wil nie eerst weet wat in die landse politiek eindelijk aangaan nie, want op die einde van die dag, dan maak een mens nie depresiet. So nie, ek is een oud dromer. Okay. Ek glo net in die goeie, en ek glo altyd die goeie oor, dan die slechte. That, that's the way to go. Ja. <laughs> yeah. And now, as jy jouself moet you klassificeer in a genre, wat hy is dit, of 'n baie spektrum. Die, die altes, ja, ek dink ek dek 'n baie omrede. Ek um geïnsterileer is deur Queen en deur Meat Loaf. Jy Meat Loaf se musiek verduur Tyler Air, neem, Stein, en sy dit is klassiek geïnkorporeer met rock. Nou, dit is vir my fenomenaal en ek dink geen andere enda gesê als my het bedoel, so hy kan met sy hane en sy haare sê, patikeek van my, dan sê ek van ek soek nie element, en ek soek daai element, gaan luister net dit, nie, die <coughs> kom, en ek soek vir jou, en, so, ek sal sê klassiek, um, romanties, klassiek romanties pop, en dan rock, my muziek is definitief uh, een rock element daar maar ek hou daarvan om die klassieke elemente in te bring van dit wat ek geleerd het op school, want klassieke muziek is, op zichzelf is dit ook fenomenaal. As jy gaan kijk na moedwaardig en beetwoven en handel, daai briljantie die op een ander vlak wat Owens is Queen en, ehm, um, hoek nou weer nie, nie, nie het nie, hulle was niet zo geniaal. So, ek sal sê my genre is a baie verscheidenheid. Ek betal af en wat a baie is, of wat a pitaliekie ek skryf. En dan staan nou die commercial, marriële muziekie, popmuziek, wat ook baie mooi is. So, my nietzaliekie wat nou gaan uitkom kieler, is nou weer bietjie meer kom as jy jou, um, meer gemik op die jonger klom, maar ook verskillende is in die liedje in ge, in, geimplementeer. Toe, ja, ja. Net voor ons gesels het, het ek ook uh, jou liedje praai, het ek uh, aan uh, een van my vriendinnen nou net gespeel en uh, toe praat die specifiek van hoe sterk jou stem is. So, my volgende vraag is, het jy al ooit opera probeer syng? Ek geloof dit gaan met jou werk. Nee, my leven nog nooit he. My vriendin, wat ek jou kan vertel he, ja. heet, uh, is meer opera. Sy het in die muziek gaan zwart, maar sy het opera gedoen, um, en sy sy meer opera. Nee, ek het nie, ek, ek, ek sy my stem meer, as sy Stelien die hondtie te stem, ek, ek, ek, ek weet, sterker stem, maar glad nie. Ek, dit is maar hoe jy oefen en wat jy sy. Ek geloof, as jy gaan opera lesen vat, en jy stel bloot aan Die opera genre, dan is ek wil vergenre dames ek sien ekker mense kom met jou stem doen. Maar ek ek het dit nog net probeer nie. Ek is ek is meer in die, die ander lyn in. Ja, nou as jy sê sy liedjie dan uh, sorge Belade is ook baie mooi by jou stem inpas. Ja, wel ja, ek is baie lief vir is een van my likies, uh, nog een wat nou net wat saam met, met Kiele gaan uitkom is die liedjie naam is Breathe. So, as jy breed gaan luister, dit is nou baie meer Jocelyn yes, in Dion type belade, amper so is die liedje van die Titanic, dit is nou weer um, so type bekeen. Ja, ek is nie daarvoor, wat is die eventjes my style ook. Yeah. Nou, uh, tydens jou optreden, sê jy jou orkest, met samen jou optreden, of maak jy gebruik van technologie, jy weet backtracking en al huidhieders? Maar hy, dan af, wat ons, wie ons weet, tanden moe, Sanka Roo, doen meeste van my gitaar werk, ek sal hom altyd intra-end aan Andrey self, wat my producer is, hy doen my gitaar werk. En dan, as ek, ek sal bijvoorbeeld vir hom sê, luisterie Andrey, kruif my drummer in, ek wil nie elektronische goed doen, nie, hierdie lekkie moet, ek soek een drummer, ek soek een gitaaris, ek doe nie guitar, ek doen klafier werk, so, dit hang af, maar, ek sal baie graag my eie bandbord, ek vind dit is ook een droom, om, om een band te hees om wie jy dan ophou en dan jou pure en jou theateroptredes en jou goed doen. Dus definitief hoop ek sal ek daarbij uitkom. Nou, heeriglik, waar kan dat ons heet? Ja, jy, jy, jy weet natuurlijk dat, sodra uh, jy een orkest by jou het, uh, is die kansen vir gigs baie skraler, want die mense moet nou extra vir die orkestlere en amal sal moet betaal. Ja, nee, nou, ek het dit. ek dink as ek kan sê die geeks, um, ek dink my my droom wat ek het en die visie wat ek het vir my musiek is is nie op zichzelf hierdie gigs wat jy by hierdie plek gaan doen ja, of daai plek groe, gaan, ek, of so. Uh, nee, ek het is plat nie. Ek, luister, is glad nie. Ek, ek praat altyd nou nogal meer onlangs langs die groter showmen. Daai vrou, ek hou van die teater, die stylstole Um, theater optreed, is mooi misiek met die um, symfonie-orkees. my droom is om saam met die symfonie-orkees op te treen. Wat het my maag nie gesê, voor ek doodgaan, as ek nie sel daarby uitkom nie, gaan hy maar genoeg geld met by mekaar maak, en hy gaan v my symfonie-orkees met betaal, en ek wil in die theater saam met die symfonie-orkees gesyn. So dit is meer waarna ek mik, nie nie jou normale geeks, want my muziek, my type muziek wat ek skryf, laat ek nie toe nie, maar ek moet ook vir jou baie sê, ek is nie vir jou en ek het elke muzikant ons moes maar allemaal covershoms gedoen het, uh, van ander mense, so jy sing maar saam, jy sing saam met Bonnie Tyler, en jy sing saam met Decliffe, en jy sing saam met Celine Dion, anders zou ons nie gewees het waar ons vandag is, om self te kan componeer nie. So ek denk, die type muziek, as mens nou een lekker show, by voorbeeld, sê maar by my plek hou, en hy krijg een lekker klomp mense, dan dan doen die mens daar muziek, jy doen Freddie Mercury. Paulie en Rhapsody was toevallig, uh, in dieke wat ek met Helena, na sy voorskou, het ek, op my boete, het my dieke klavier wat ek doen, en ek het om gesing, ek het Paulie en daaraand in die theater gesing, begeleid door uh, klavier, en dit was ongelooflijk. Toen jy doen cover, Maar dit hang ook als waterkraut, jy optree. Ek vind dit my kraut is meer die gesofistikeerde Theatershow, so dit is wat ek wil doen. Hm. Nou, uh, is dit enige van die grootname wat jy al saam jy skouwers gestuur het op die selfde verhoog, jy noem nou Huttema? Ja, ek het, ek het met die Dena ja, dit is nou 20, 19 jaar gelede, En dan het ek saam met Dani meehaas. By my, um, ee stuid, heb ek een aand opgetreed. Ons het een liedje, halleluja, saamgezin. En dit was ongelooflijk. Kijk, Dana is een ongelooflijk, lekker mens. Jy is best nou lekker aan saam bekeier. Ja, en dan sal ek baie, baie graag, hulle het nou dag ook vir my gevraag, nie, die sal ek graag saam bewerk. En absoluut vir my, Suid-Afrikaans is, ek sal saam met Steve, volgens my definitief, één dag nog op die verhoogte al wees. Ek is moeilijk Steve, Jy het net nie sien, is dit wat jy krij, en hy het die phenomenale stem vir my, en sien wat hy geskryk het, ek vreem selig nogal baie met Steve. So, as ek, as drome kan baard word, sal ek rechtig sam met Steve wou optree, ja. Mens hoop dat, uh, jy weet, uh, jy uh, soveel boekings omgoed te skry, dat Steve naderhand kan sê, ek wil graag sam met Shireen optree. Nee, is dit die droom <laughs> Ja. Ja. Nou uh, kry jy wit stage anxiety attacks voor jy by uh, as jy voor mense moet optree of glo jy dit sou makliker word? Nee, ek sê ek ek sê nou ja, ek, ek jou, by die kerk, by Sondag se tyd vroeg, ehm by die kerk nie, so, ek sing so. Dit is nog net een van selfs as ons nou atletiek as jy nou daarop by hardloop. Die eerste keer is dit nou vir jou, jy as jy kwijt maar hoe meer bijeenkomste wees aan dit, hoe gemakkelijker raak jy, want jy weet wat om te verwacht en jy weet waartoe jy in staat is. Met misiek preciesie cellen optredes preciesie cellen. Die eerste keer is jy maak jou sene wees, want mens het altyd die vrees, dink ek, amal, als jy van jou woord het geef. dit is maar nog altyd die vrees, maar hoe meer jy dit doen en hoe meer jy blootgestel raak, hoe gemakkelijker raak jy in jou vervel. En jy ken jouself en as jy weet wat is voorbereid, Uh, sloot met enige iets in die lewe, as jy die waard ingesit het en jy is voorbereid, dan, um, en jy vertrou nie die heren dat alles al recht aflik want jy die waard ingesit, dan kom alles van self. Ach, in en enige maak het blad sê. Men, ons is nie perfect nie. Maar ek ook vrees gewaas? Nee, glad nie. Ek is, ek, ek, ek is oor die vrees verooptred voor ons, en dan is absolute passie dat ek het, en as jy iets doen met die passie, dan uh, doen jy dit absoluut in geloof, en jy doen dit met die passie wat jy het. <laughs> Baie van die kustenaars wat ek mee praat, sê uh, daar is die element van butterflies, en hulle sê die butterflies wat hulle krijg, is eindelijk nodig om hulle beste te lever. Hoe voel daar? Nee, nee, ja, nie, jy uh, het altijd butterflies, en jy moet butterflies zijn. Um, so ja, ek dink dit is nogal, nogal so, ek sens dit ja. nou! En mens moet jou beste gegeen, ek meen, jy, jy sing, mense is daar ons die altijd om kyk, en as ek vroeger gesê het, ok, praat die taal met mense, want mense vreeenselvig met musiek, so, jy is daar vir die rede. Ja. Jy, jy moet die mense tevrede stel, want hulle is daar om jou te hoor, so ja, mens, mens, moet maar altijd haie expectation stel, vir jyself, want jy moet nie dat jyself jy te leerstel, nie jy dan die honderde of duisende mense wat vir jou kom kyk, um, is ook al, jy moet high expectations en jy moet wat er so jy moet hulle kan lees ook ja, jy moet, definitief hmm. nou ons is gereed vir jou tweede muziekstuk, lei ons in asjeblief tweede muziekstuk sal ek be, ook een wat ek sel gecomponeer en geskryf uh, het uh, is I cry your name I cry your name, enige achtergrond I cry your name <coughs> is geskryf ook jou ja. is ook maar um, I Cry Your Name beeld die liefde uit van en die veed dat jy iets voor iemand wat jy nooit thuis al kan wees nie. Ek het een, een series gekyk, toevallig Beauty and River, en soos ek jy gesê, die liefde inspireer my geskrikkelijk en as jy goed sien in die storyline dan is my so met tranen rig. So, ja, die liefde beeld absoluut uit en dat jy sal tot in jou graf gaan, jy sal uitteer, en die liefde sal nooit waar wees nie en nie, dat die persoon so lief het as hy sy by jou was dit is maar die achtergrond van I cry your name ok, ons liefde, I cry your name regtig daar uit eh uh, Sherin se eie pen uit en uh, ja, mens kan duidelik hoor dit kort 'n simfonieorkes nie eh uh, sommer uh, op 'n barstoeltjie duur in die agterste van 'n kroeg nie. Eh uh, het gesing I cry your name. Pragtig. Kom ons gaan aan met die onderuit. Ja, ek gee toe gaan tot een opname studio waar jy kan gesit en rondspeel met klanken. O oh ja, ek sit huidig met paie andere in die studio. As ek nie op die plaas is nie, of op die spoortveld is nie, dan is ek hier. So, ons het een baie goeie verhouding, so ek sal by hom kom sit en ek het vir my hy ook so'n klein um, mobile, nou ek het nie kieboekie, het is nie baie slim met die technologie nie, maar hy leer my, so ek sal kom sit by om en dan sal ek vir ons so Ek soek hierdie of um, luister gauw nie na, daarvan, ek hou daarvan, daar denk jy daarvan, so ja. Ek het vrye toegang um, by, by die studios waar met hulle El is, ongelooflik goed vir my. Is dit na by jou? Nee, dit in die stad, dit so 50 kilo's van wat ek is, so is dit is nie o, nee, is dit daar een wat uh, op die video van Pry is? Ja. Ja, dit is ja, een prachtige uitgericht, uh, en lik my al die moedige technologie, Het is daar ja, beschikbaar, ja. Ja, uh, en, uh, soos ek sê, dit klink vir my of jy baie optree, meestal by die eest-tijd self. Ja, ek ons was naartoe gewees, maar ek weet wel eie, um, ek, ek speel me meestal op my eie da, maar ek is dan nou tydjes, onthou ek is nou na weet as ek nie nie kom byspoor, ek maak self die koos in my restaurant. Nee. So, as ek achter die koospotte is, dan sal nie altyd tyd. So, ons het baie kunstenaars, wat, uh, Brendan Piper het my voorbeeld vir een jaar by my op die stup sondag gesing, voordat hy nou bekend geraak het, en het let een dag wat hy hier die story vertel. Hy kent van van hy tjokkertie was, hy kalboel uit die tykje, daar moet sy kitaar gaan betaan, buiten op my restaurant, sy stup sondag. Ek probeer genoeg dat vir jong mense, vir upcoming artists ook, om te sê, luister, die bring jou kitaar, wat ek al met klasier is daar, dat is elektrische kitaar, kom, en as ek achter die koolspot in die kombuise is, kom, skippe, let me waard, die mense hou daarvan. Sê so, joh, ek self, krij nie genoeg geleentheid nie, maar soos ek jou sê, oh, dit is nie redig my waard, uh, my muziek, om op een restaurantse stoek te staan, want omdat my muziek is nie die lichte Afrikaanse muziek nie, my muziek is maar meer, Ja, uh, yeah. so, ek kan nie daar rechte geleentheid nie, maar ek is sêker ons al daar kom, sê so, draal sê, volgens mij, sê, ek kom doen een schouw bij mij, <laughs> en dan gaan ek ook op die stage wees. <laughs> en weet jy of jy vir uh, uh, Silver, uh, Jacobus, Silver, Ja, ja, ja, ja. my vriend dit bekend al ken, want um, ek ken goed, nee, ek ken hom nie persoonlijk nie, maar ek weet wie jy is. Also, hy het ook nou so een restaurantje daarby om oopgemaak, wat um, uh, die selfde genre, of die selfde een meer klassieke type mens, nie hierdie uh, kroeglikies en goeders. Nie? Ja, ja, die witte. Hy, hy, hy, hy, hy nooi die drie en hy nooi die witte type mense. Ja. Nou, daar moet ek om vertel van jou. Ja. Jy het sê, my vriendin het nogal so'n nommer vir my een paar mannen teruggestiek, die sê te so'n belklaaf, maar ek, ek kom net nie door uit nie, weet jy, dag is verkoop om net so goed cool, so cool te doen, maar ek sal wees met die. Ja. Misschien met met hom gesels. Ek sal met hom gesels. Hy het een prachtige gaste, hy is nou net oopgemaak, die Silver World oorluif. Waar? Ja, in voor die En klink my, hy is baie bedrijwig met baie customers en goedeus. Nou, nee, ek, Ja, het jy uh, enige permanente venues, ander venues, waar jy gereeld by optreed? Iemand wat jy gereeld nooi? Ja, jy word genooi, maar jy word genooi dier jou pad. En ja. ach, kyk, baie ek kijk hier paie plekken in Broersontuin, daar gaan jy nie namen noem nie, maar hier is klomp pad en plekken wat uh, somme restaurantjes wat, wat die ouders nooi. Uh, ek is al genooi, maar soos ek jy dit is glad nie my style nie, maar muziek laat ek nie toe nie, en ek gee myself nie uit daarvoor nie. Um, ek sal, as daar nou een lekker show is, daai het vir ek a venue soos by my, waar jy 1000 mense of 500 na 1000 mense akkomodeer, en ek, ek is meer van luister, hou een kaas en wijn avond, jy betaal een, een, een voordeel om die show te kom kyk, maar dit is een mooie show, ja. en jy kry kaas en wijn, en dit is klasie en so voor, uh, ek sal soe doen, maar jy is nie werig, plekke in Dufentain behalwe by my plek, dink ek, wat die type shows ek moet nie. Dis meer jou drinkers en jou teiergakke <laughs> en wat dieren in die lucht en lekker rondspring um, ja, so dit is dit is met so die show al by die plek, ek sal soiets wat ek gaan doen om te so luisteren, dit is een IT's aand en ons cover team, en, instaan in, maar dit is een ordentelijke kaas en wijn aan en zo so, iets sal uitdoen. Ja, nou, het jy of die uh, nationale kunsttefeest te skouwe in Zuid-Afrika bijgewoon of bij enig is opgedreed? Nee, ek het nog nie die vorig gehad nie, ek was bezig het vrouw en ma maar dit is nou waarnaal het myk. Ek, ek, ek hoop my muziek en ek hoop iemand sien my ook en ek hoop iemand hou van my stem en denk het is goed genoeg om wel by zo so type plek te gaan optreed. Maar, en mens my beste, en dit is nou wat so lekker is van jylle radioestalsies, wat die mens een uh, bietje blootstelling gee, want da's daar muzikante, en hoe kies jy, en wie gebruik ek jy? Ja. So dit is een groe droom van my, ek wil dit baie graag doen. Ja, ja bemarking, en, en dit is waar bemarking plaas vind, by die soort ja. so plekke. Uh, ja. Ja, nou wat soe soort optredes, uh, optredes is jou gunsteling om te doen, verhoog, skouwe, private funksies, Nee, ek sal sê verhoog. Um, as die mens daarbij plaats sê, die kunstfeest en die, um, die kunstfeest, sê sê, weet wat ons in Blufentuin gehad het voor lockdown, en sê nou die karoë, af die uitvoering toe gaan, definitief daar, maar dit uh, zo boe my lijst is, verhoog optreden is. <laughs> nou, wie is jou gans slim kunst, kunstenaars? Nie sy muziek geniet hierdie meeste? Jy het al so paar genoemd. Nee, ek sal sê Zuid-Afrikaans, so ek sê uh, steeplefie, en dan ook van Black, dit is my oort jou Blackse muziek. Ach, dat is baie. Ek is, ek is, ek is baie pikkie met Afrikaanse muziek. Ek hou uh, van Zuid-Afrikaanse ouwings, uh, wat ek denk, current word is baie, baie goed. So ek hou van mense wat ook die briljantie achter die musiek inzit. Je weet dat nie net met die taart opkom, dit moet goed geskrywe wees vir my om daarna te luister. Ja. En dan internationaal, ach, hier soveel invloede in mense wat ek absoluut respekt vir, dit soos ek vir sê, Bonny Tyler, Egeplay, Jimstam en Meta, hulle is toevallig alweer dood. Ek heb dit paar manig leren uitgevind. Wat nog op my skok was, en dan, ach, YouTube, Het is lekker, daar is soveel, en voor ek het Stevense muziek, daar um, is soveel om op te minnen. Maar ek laas het techniek, sien, Goofmeyer, Boek van Black, um, Dana, Jack Black, het, ja, ek laas het daar. He, jy kan sien, jy ken jou muziek en jy is baie lief vir muziek, as ek so na jou luister. <laughs> <laughs> <laughs> nou, doen jy ooit coverlikies, of is dit meestal jou eie likies wat jy bij optreders sal gebruik? ek het nie raarig die geleentheid gehad om my eide muziek op te treed, die school het maar altyd coverchance gedoen, soos dat is allemaal maar die pad sta. maar ek sal verkies om, om soos dat die pad nou aangaan, en as al my loekies, en ek skryf, ek het baie loekies dat ek nou wil vrystel, so dat ek met my eie, dat ek een show kan hou, en dit is met my eie muziek. Maar ja, ek is nie pal voor om coverchance te doen. Ander mense's muziek is bracht, kyk Alana Miles, uhm, so type a music lover of mine, uhm, da's ongelooflike mooie songs wat altyd baie muziek gaan nooit dood meen. Ja, ja. So, dit is wat ons generatie na generatie so sê, selfs my 16-jarige dochter sal so dit luister, het sê, yes mama, dit is mooi muziek. So dit is muziek wat onsterflik is. Onemmerig pro miks is leed nou. Ja, en groen. So, jy syn dit, want dit raak jou hart en dit is net ongelooflik en mooi muziek. So, ja, ons allemaal syn mak avre chance, want ek sal een show doen. Jy weet, ek sal uh, een Neil Diamond Show, byvoorbeeld, doen, want dit is fenomenale muziek en dit is mooi muziek en dit is in ons roots en Maar ek hoop, ek sal um, een dag in die nabije toekomst sal ek ook een show kan met my eigen muziek dat ook 10 of 20 jaar mense kan sê, jy die is mooie muziek, onsyntat. Ja. Nou, uh, ok, ons is uh, gereed die jou derde muziekstuk. Wat gaan ons nou luister? Ons gaan luister na nou, I Wish I Could. Dit is ook een liedje wat ek zelf geskryf het. Hy het nou weer meer die Def Leppard was um, rock onder ondertoon. Dit was absoluut my inspiratie daar achter. Toen ek nou die liedje nou aanruid te bring, hy twee weken in my gepraat, nie, want ek het vir hom specifiek verduidelik wat sy drome uitsoek. <laughs> nee. <laughs> en hy mis weet, ek sê so daar bon jo die IT's bed drome, ek het een busy video liekie gehad, en hy het twee weke weggeraak, en toe bel hy my die een dag, toe sê ek my luister, kom luister. So, dit is, um, ja, dit is ook maar een liekie oor die liefde, en, um, ja, pasies maar oor liefde. Nee. Nik specifiek in my leven nie, maar wat die idee van liefde is, en hartseer in, in liefde en en. Ja, I wish, I wish I could. Nou, jy praat so van dromme. Wee, ek was altyd so trots geweest Ja? Uh, die Beatles, hulle stel dromme, is Ludwig uh, dromme geweest <laughs> O, oh, ek heb nou, glad die dromme, nee. Ja, nou, op die dromme het altyd gestaan, Ludwig, the Beatles. Man, dan was ek so in my skuk. <laughs> Raai jou jou naam op die dromme, nie? Ja. Ja, Hana, is goed. My wys hy hele 7 minute lang is die uh, plaat van Shereen en I wish I could en ja, mens kan duidelik hoor daar waar sy aangedring het op spesifieke drommetlank en dan ook die makkelijke manier hoe sy sommer switch van alt na soepraan en vice versa, weer terug na alt toe, uh, prachtig eh uh, gesing dier Shereen Warnat Allez, Vertel ons meer van die kroos, het hulle ook vreesloose interactie met die dieren potentiele, potentiele, sangtalent ouderdomme, ensovoort jy het al genoem nou, My kroos, my kroos my oudste 17 sy sien sy Weer eniekie is 16, haar naam is Christen, daar die 15, haar naam is Jessica, en dan my jongste is Jennifer, ons noemal so met Jenna. So, het groot geworden met die wolde ek, het lees gehad, vir die kinder gehad, het in elke lief op die stadion, toe hulle nog gaan begin het, het kamer in die plaas huis gehad. Elke dag, linge afgehaal, hulle het die lees het tekees, hulle is maak ooit, het maak ooit met al geografieke, het snaak het meer opgroot maak, is hulle daar gaan slaap, sies wat jy nou jou waar ek jy sal sê, luister jy gaan na 2 uur slaap in die ochend, jy het een routine. En die dieus het so, as hulle slaapt, die, die dag het ek voor hulle National Geographic opgesurf. Want toen nou later, toen my kinders geboore is, het die kinders en die dieus saam op die bed gelee, en hulle slaaptijd, en National Geographic getuid. Het is eindelijk al absurd, maar dit was die realiteit van ons leven, so hulle is verskrikkelijk liefde doorde, Um, hulle moes van kleinself leer wat het is om verantwoordelikheid te vat vir duur. Jy eet nie vir die duur, eet het nie. Omdat dit die duur is wat vir sy is nie, hy kan nie gaan lach vir homself nie. Nou, hulle moes van baie kleinself leer dat um, die duur sy verzorging kon eerst. En hulle ach hulle moes botel gee en uh, mense breng patie keer apere en goede aan wat hulle nie in die stad kan verzorg nie. Weet. Ek is net 1 mens. So, dan moet die kinders maar inspring en hulle moet haal. So, hulle het die ongelooflike liefde wat vir die beurde. Maar ach, hulle het mis na school en schoolprioriteit en na die tyd baie bezig met sport. Um, hulle like nie altyd, as ek hulle sê, luister, kom ons gaan na hulge Of ja, op mama gau botelgeer, dan sê hulle, ach, mama, raarig, moet ons dit doen. Maar best met die respect vir beurde en liefde vir beurde. Best met die, Definitive. nou hulle is nog winnig op school, baie goed in sport. Um, met academisch verkeer alles in die dag net prop. dat prop, wat betekent veel over dag in mijn uur Maar dit is prachtig gekomd. Nou, jy sê die leeuws slaap binnen die huis. Ja, van, <toss> as ek nou leeuws moet groot maak, as die mama nie groot maak, of as, as ons nou nie begene ingedraaid daal jare, dan het hy nou een kleinkie. Uhm, en hy slaap maar so in die huis, en dan gewoonlik so, ach, as hulle nou groot is, so drie, vier, so, hulle beweeg, mama, hy sit hier en staan oor, so hulle beweeg in en uit die verskillende troppe, en dan later, as hulle nou met groot kampe toegaan, dan sit jy hulle nou uit, maar die dieren het zwaar toegang, we tweet aan my kamer, ons het groot, ons huis is in die middel van al die loerkampe en die restaurant ook. So, al die vertrekken het dieren wat na kampe toe uitgaan, en daar is die specifieke dieren het na toegang. As hulle dier die dag volkom, en dit is maar nachtdieren, so die tierboskater by voorbeeld, sal dier die dag, sal hulle op die klerenkaste of in die kas, of onder die bed sal hulle gaan leens slaap waar het donker is en dan voor vijf uur sessie dan ontwak hulle nou dan staan die beroep op, dan gaat hulle naar kampen toe dan gaan jag hulle hey. So, um, ja, die dieren beweeg maar in en uit die eis dat is nie <laughs> ja, dit is maar hoe dit is, is, is, hoe is en die wat op die bed wil slaap En jy slaap op die bed. Maar jy slaap, maar so het is, en jy op een hoekie, ons het king's so, jy krij maar jou spot, maar daar is altijd een leeuw poot, of uh, jy word wakker en dan kyk jy met die hierse gezicht was Maar jy, jy raak so gewoon daar aan. <laughs> hulle raak net later te groe. Kijk, as hulle nou hier so'n jaar uit raak, dan weeg, en ek heren nou al 150 kilos, of drie jaar, weeg hulle al 450. Maar ach, as hulle nou op het huisvadium toegang het, en hulle vreet nie jou meubels, of ek probeer hulle maar leer, baie slim, hyperintelligente dier, dan kan hulle toegang he, en dan kan hulle maar op die bed kom leer en slaap. Ek het nie uh, issue daarmee nie. Maar dit gaan maar oor die veiligheid van die kleintjies of my kinders is nou gelukkig groot. En hulle weet hoe my dierre respect wil te hanteer, hoe my dierre wat om nie te doen en wat om te doen. Sekere tye van die dag is die dierre meer actief. Sekere tye, ek die neem die dag slaap hulle, maar hier naast die dierre so kan, dan raak hy dierre nou actief en stenerig. So ja, en alleen maar so op die bedens, jy krijg maar jou gaieke en dan slaap jy na, nou, en as jy wakker word, hang jou beden van die bed maar <laughs> dit maar hoe dit is. Nou, gewone truteldieren, uh, is dit veilig om alleen die huis aan te hou? Ja, ja, ek het sluiskatte, die gasekatte wat ook ons so op die plaas rondloop, ons gebees, so minnaast moeilijk wil ek die, die ander dieren opboks, het zal nie loopt vry. Uh, ek het een papegaan jaren gelede gehad wat op die Leeuwse rigge loopt het. So die maak jy dierig groot, gelukkig Leeuwse familie dierig. So dit wat jy in die troop groot maak saam met hulle. En dat jy blootstelling van meer, meer is familie. Dit buiten in om hulle. Ach ek dit in Meerkat gehad, hy is versieel. Iemand wat daar kom eet in par die restaurant het, in uit die tuin uit verspiel. So uh, hy het so in die Leeuwse maanharde gelees, saam Napoleon. 3 jaar ouwe Leeuw en hy het, in sy maanhaardig lenssak, hy was best met vriende. So jou normaal, hy is die uh, daar rond. Dat is nou iets wat ek, ek, wat ek nie so nie. verwacht het nie, het so gedink het die leeuw sal kat of, bijvoorbeeld, een kat of een hoentje sien as prooi. Nee, nee, so. vlaat nie, nee, ons het jou krasels en great dines en hy leert die leeuws um, disipline. Ja. Ons maak hulle groot, as ons hulle wel groot maak, saam met die honde, Ja. en dit leer hulle disipline vir die tij, wat ek nie by hulle is, om hulle dit disipline neer nie. O, nee, hulle is hyperintelligent. Jy wijs nie vir vinger, en hulle gaan absoluut op jou stem. So, van kleins af lerekunde, en as, het, as hy iets vir by, dan sê ek, meer, los. En jy wijs vinger, en dan later kan jy net praat, som op een afstand. Jy sien in die op die afstand iets vir doen, dan sê jy vir hom, Nala, los, meer, en dan draai jy my om, gaan <laughs> leen uit. Dit is wonderlik. Uh, ja. Ja, nou, eh, uh, Die, die leeuwkampen, is daar wild wat hulle het self kan jagd? Nee, nee, nee, ons laat, laat nie, nee. Ach, daar vlieg die oot hulle is nog aan die kom die pou, ons is verskrikkelijk op die plaas wat rondvliegt. So, as die pou nou, is al genoeg is om nou in in te gaan, dan het hy sy chips gehad. Maar ons laat nie hulle self jagd, nie, hulle is in baie groe kampe, maar ons voer, ach en hase, ek, ek, ek, my man, kan op, want ek, ek, ek, ek, ek, ek, ek, ek, ek, ek, ek, ek, ek, ek, Dan sal so ek nou al die hase wat nou in die klein hoke gedompel is. Dan sal so ek nou een goeie prijs met die eienaar onderhande en sê, luister, ek vat al 50 hase, vir die bedrag. <laughs> yes, en dan kan ek man op die plaas loot, as jy, yes, my, baie hase het, hulle alweer veel, wens ek troepstel. En nie, dan bekke tarange koop ek elke week hase by die pet shop om hulle te redt uit die hoke uit. So die hase wat nou nog nie hulle wegken op die plaas, en nie weet precies waar hulle, hulle gaan op nou Deur ons om, of, uh, en dan skraap het of een lewe skraap maar achter is daarin min. Verder voer ons, ons geef nie vir hulle ledende gekroei het, wat ons inlaag in die kampen nie. En nou is het meestal donkies, wat vir hulle geslag word? Nee, nie glat nie. Ons het, uh, kontrapte man met die beetsboere, ons is baie gelukkig. Oeh. En ons is langs ons, um, dit is een melkboer. So, hulle sit met een stuk 1000, 1500 beest, wat hulle is, melk, en dan het ons ehm, Ach, ek soek al altijd om my naam te onthou. Hou ons sê, hulle 50 kilo's weg van ons, maar jy betaal tussen 650 en 750 gram vir die dode beest. So die ouwens weet ons kom laai. So hulle en sê, luister ons het die dode beest via, ja, dan stil draai het ons op. Maar jy betaal vir die dode Dit is die ouwens wat doodgegaan het, lang ontsteken, ach, wat ook al, met materelike syktes. En dan draai ons, en ons het mannen, hulle slag die beest net daar op, waar jy, by die boel, verweider so, al die binnigoed, om, om, om, om die jakkels nie, maar later nie, en dan draai ons al net weg, en ons het groot spiesfaciliteiten en ijsvasse koenkamers, dan ons dan die vlijspaar geroep, die wat jy nou nie so baie door die beuren krijg, ach en doi paren, jy weet, ons baie paren ouwens ook, so hulle bel op die paren ouwens krijg, jammer wat daie dieren is, hulle soos my leus is, en die keer als een beenmosse mag breken, die basispare, uh, yeah. dan, hulle uh, skiet om, yeah. so ons, Ons maak nie dieren dood nie, glad nie, uh, ons gaan houd dode dieren. So, as jy ons daarom sê, hoorde jy ons ding wat gevraag het, die liefse liefse liefse skaap nie, so, uh, al eet glad die vark of skaap nie, geloof jy my. Nega. En jou reikatte en jou weer, is, jou reikatte sal skaap eet maar baie min, en jou tita weer loener en ander type frys. So, al die dieren wat jy eet, eet nie net beest nie. Jy moet maar vir allemaal kyk, want hulle het verschillende die eten. Dis wat so interessant is, dis dat ons vir die mense probeer leer as jy ons plek besoek om te sê, luisteries, maar het jy geweet dat Tita uh, is eindelijk nie konderstel om beestvlees te eet nie, in die natuur sal hy nie een beest gevangen het nie. Jou tierbos katte, by voorbeeld, is voolfanger, hulle lewe van vools in die natuur. Jou pingaalse katte eet krieke en vlieë en klein inzekte. So dit is ongelooflik interessant, nie? Ja. So is dit wel Jy yes, sê, jy leer baie vandag, en uh, ja, uh, so, ek uh, I meen, dan moet het uh, jy verskrukte baie dagbesoekers hee, om die fondse daarvoor te kan hee. Nee, ek moet jy sê, dit is glad nie, een winstgevende bezigheid nie, um, dit koos ons een arm en een been op die wereld onthouds, achter onderhoud, so die naweek, naweek uh, vraag ons vir die mense toegangsvoort van 60 rand, en dan gaan hulle melke toe, En uh, ons doen een liewe en een tier en ons voer die dier wat hulle nou op kan leer. We weet, ons probeer het weer gaan maak en dat hulle iets praai. Maar verder moet ek nou sê om um, um, al die dier te onderhou en dit gaan maar oor die passie wat ons hee daarvoor. Het is nooit vir ons een so geval van, uh, is die bezigheid nie. Ons het nou die restaurant ook gemaakt om te help en uh, ons die mense te leer en te sê luisteren, maar ondersteun ons om kijk om leer prachtige dier wat nooit versorgd is, ons lach nie op die plaas nie vir jylle kinders kon leer, maar vir jylle toegang betaal, en ons onderspeel daarin. So ja, die schat nie dat die scherende bezig het nie. Was nog moeilijk. <coughs> nou ja, kom, <laughs> jy weet, ons haak so kort, kort, vast op plekke, wat so interessant ja. is, uh, maar, uh, dit is baie interessant, sal ek sê. Nou, sal jy eendag jou eie kinders aanmoedig om ook sang of muziek dan, as een loopbaan na te streef, hoekom of hoekom nie, of dan, selfs, met uh, die plaas aan te gaan. Kijk, ja, die plaas is maar een ergenis um, voor ons kinders. Ek geloof, my kinders moet naar school gaan leer. Ek denk, enige ouder voor my hele kinders met my ook altijd gesê, jy moet die achterbeer he. So, moet gaan leer. My sien wil verlaat sy my gaan studeren. My tweede dochter is 17 en weiswaar van die medische dokter woord. Um, die ander twee weet ek nie, maar jy, ek sal ek sal nooit vir sê jy moet iets gaan doen nie, ek denk omdat uh, ons generaties weet, ons het anders groot geworden jy is absoluut universiteit toe um, jy kon nie rarig theses uitoefenen, jy moet so uit wat ek. ek al jy dan in kan slaat, jy moet ek maak werk so ek sal nie vir ek kind sê jy moet nie met kan slaat, of jy moet met sê kan slaat nie ek gloe, en mens het absoluut die omlewe wat jy het moet jy voel uitwewe en jy moet jy passie uitwewe. Ek gloed dat as jy jou passie uitwewe, ook in sal goed veel sorg, dat dit wel want ja. Maar die is die achterbewe. Jy moet graag achter die naam van Kruid soek jy kwaliteitwewe financieel ook. Jy kan laai, maar alles wat geld nie, jy moet gelukkig opwees. En die lewe is goed, jy weet nie wat die dag van morgen inhoud. Ja. So ja, ek val dit wat die vriendin is sê, um, muziek, Dit is ook omdat hulle muziek meen ek ook op stok, al was ik nou net naarskoel, maar en ek gehad in klasie, hy sê woordspel, ek dit nie doen nie, hy in dry college. So ek krijg gespekteer, maar ek so, voel muziek doen iets vir die en mens leer baie um, as, as jou muziekinstrument speel. Muziek is niet goed vir so. So um, na die boerderaie die doere, uh, mens leer by doere, en as jou doere kan verzorg, Jy moet weer om duren te verzoeken. Jy moet respect heet, duren. Dit loer jou nou weer ander aspekte van die leven. Zo, ek eh, zal nooit in hulle paak staan, als hulle nie die doodreig wil voorkaak, wil act van mening. Hulle moet absoluut niet in hulle paaksel uitleef, maar hulle moet vreugd. Jy moet hard werk, enige iets in die leven. Maak die zak wat die richting slang. Als jy die keuze gemaakt heb, dan voel jy dit uit, en moet het werk harde al voor. Glik stond voelt in die leven. Ja, jy het net al gezegd, jy pa, het jou, Uh, Eindelik half en half genoodzaak. <laughs> o, ja, half genoodzaak. Ja en, uh, en, uh, jy, uh, jy nie, ja, en jy was nie happy daar oor nie. En uh, nou doen jy dit met jou kinders. <laughs> nee, ja. <laughs> nou, uh, uh, wanneer jy nie optree of gereed maak vir optreeders nie, en ook nie met die dierenbedrijvig is nie, waarmee bly jy bezig het die per of? Yes, ek nie tyds die stokperkie, ek is niek as my stokperkie, um, alles wat ek doen, ek moet vir jou sê, daar is nie iets in my leven wat ek doen wat nie so my stokperkie het, ek geniet alles. Ek geniet my sport, uh, ek geniet my muziek, ek geniet my werk, ek geniet het om kost te maak, so. Ek is nou al die alle facete van my leven, soos wat die weide geluk is is absoluut alles passies van my. Ek is ongelooflik passievol oor die leven. Ek het een oud-zond-kliniek in die stad Ek is een baie gezonde mens. Ek hou daarvan om mense te inspireer en te motiveer. Ek is nie een oud wat gaan sit in um, die of sê, ach, hierdie ben nie uitgewaagd nie. Ek is een baie positie van, um, niks krijg in my onder in die leven nie. Ek denk, dit is iets wat my pa en my mama geleer het. Voor nie, ach, alles, al die passieke oor my leven is absolute passie stop een stoppaardie van my. Die daar genoeg om te doen. dan kan ek soms sien, alles verander en goud as jy daan raak. Ek word so. <laughs> <laughs> nou, uh, ja, as uh, die volgende en so gewees het, wat sy so beroep zou so jy graag wou doen, maar ek gloe jy is happy waar jy is, en jy zou so nie jou beroep oorweeg het nie, zou so jy? Nee, ek is gelukkig met wat het is. Ja. Ach, ek, ek gloe, as, as ek die geleentheid gehad het, dan zou so ek zeker in die medese richting ingegaan het, Maar ek sal nie die mens gewees het wat ek vandag is. So ek is ongelooflik dankbaar vir die richting wat in my pa my gespeer het, wat geleer en wat in my lewe ingegaan het, tot wat ek vandag is. Ek sal niks anders op doen in die wereld. En nou, jy sê jou sien en hy kinde. Nou, my, ja. do my dochter is een veerts hier in Kimberley en, uh, let ek jou vertel, sociale lewe, kan hy nou maar opgee. Nee, nee, dit weet ek oor. Ja. dokter. Jy het nie een leven nie. <laughs> ja, oké. Okay. Nou, uh, uh, gewoonlik om uh, elektrisch te vertoon op jy verhoog, heb jy daar moet een interactie tussen in jou en nie gehoor wees. Uh, in dit verg, baie energie, is daar enige iets wat jy specifiek doen om fiks te bly, draf of gym of fietsrij, Ja, ek is, ek is uh, triathlon-athlete, ek weet, toe ek 36 is, toe sit ek onder draaifleisvier op vierstof, die jaarstof, toe sê ek vriendin van my, ek gaan die ijstermang doen, voor ek virig is. Soos ek jy vir die egelijk het, kom ek van Jan Kenpak, ons het kanaal gerai, en in die kanaal het jy Winkie geswing, jy het geen ander swimstyl wink gehad. <laughs> winkie swing, en net om levendig te in die kant kan uitklim, om my gaten klein, jy kon het in te sit. So ag ek begin oefen en ek het triathlons begin doen en ek het toe SL beeldgeneem. Goed vervaar en toe later het ek uh, op my dogter te motiveer en twee kamp te doen, het ek besluit dat ek gaan twee kamp doen beskem en hartloop. En tussenbeide het ons ehm uh, Madden Triathlon gaan, ek het daarop byeenkom inkomst met drie van klip van my kinders en dit was bespreek van harte in, in 2019. So Ek is niet veel actief geweest, ek zwem soms maar daar in die Moderevier, ons is vier kilometer van vier front. In die sommer, aan die gaan ek kom ek gym toe, Os ek het nie die kinders gomaal, ons oefen atletiek in die middag, so, strijdfiets, um, ek hou myself maar aan die gang, soms met die kinders. Die is nou lekker groot, hulle is baie goed in atletiek en goed in sport, so ek oefen maar saam met hulle, en dit is maar om jou sanity te bouwen. Als jy veel kinders groot gemaakt het, jy nie drink of rook nie, <laughs> dat jy nie sykemaal oefen! <laughs> Net okay. om die wal te boord nie! Ja, moet sê, op die verreeu van jou, lik jy super fiks. Daar waar jy by die mic staan en syn. Jo? Ja, ons bly ma, ons bly ma fiks. As jy eerst on geraak het, dan sikkel jy op ons oude om om weer fiks te raak. So ek probeer, probeer maar alles balanseren, my dinge. jy ooit buiten die grense van Zuid-Afrika al opgetree? Nee. Nee. Ja. Short and ja. Het is so. Nee. <laughs> ok, kom ons luister na stuk nummer 4. die uh, uh, cover wat ek gedoen dit is nie my eie lekkie nie die lekkie sy naam is Forever van Carrie Jobe van wie? Carrie Jobe ok, ons luister, hier gaan we Forever blood brought out for us the weight of every curse a abide is late Dit was Shireen met een coverliki en die likies naam was Forever. Nou uh, ja, ek sien uh, Betty uh, daar van uh, Heilbron, ek sien jy sê, dit is een prachtige en ja, dit is kom uit uh, <laughs> een stem wat uit een klein pakkie uitkom, die. sy is so fijn en petite, maar die krachtige stem uh, wat uit Shireen uitkom, uh, wonderlik en uh, mooi gesing hier gaan ons nou vir die laaste gedeelte van uh, die onderhoud wat ons destijds gehad het, dan uh, sien ek die tyd gaan my rarig inhaal ek gaan die tyd hee vir al haar niets dis nie, maar ek gaan tenminste die die heel niets uh, al loop ek gaan ek beslis inkry, Iwislaansie pad kom ons luister verder na die onderhoud wat wat sal jy beskou as jy grootste prestatie ooit en jy mag maar spog en dit is jou program herrie so spog <laughs> uh, my grootste prestatie wat ek reik het so, um, afgeseen van na wees en uh, vir prachtige kinders sal ek sê toe ek waarop die eenkomst gaan hartlik en maak wees so dat ek in die ouderdingsgroep 22 jaar tot 39 jaar deelgeneemd. So, mye spektrum? Yes, my al het ons doodgemaak. En so, uh, ek was 39 op die stadium, en ek was die, die jong, die oudste een naas my, wat tegen my deelgeneemd, en dis daarop die inkomste, dat is atlete van recht oor die wereld. Die oudste een naas daar my 24 jaar oud. So, yes. jy weet, op gang met die selfvertrouwe, jy weet, jy spek fiks, uh, jy weet, jou tye is absoluut binnen die spektrum, Maar, as jy tussen daai atlete gaan staan, en is jy die jong en was die tijdsmaisies, en die lang brene, en ek is nou nie lang, ek is my hele te kort terug, ek is jou normale 1 6 dan. kom jy nou tussen daai, hoor jy, dan sak jou moed in jou schoenen, en dan denk jy, Gerien, wat maak jy jou? Um, maar, ja, ons was, ek denk ons was nabij aan 50 atlete, en ek was 39 jaar uit, en ek het 16e geëindig. En ons ty was, was sekundes, halwe sekundes uit mekaar. Uitso, ek dink dit is, vir my was een ongelooflike voorrecht om daar so met my kindig te kan deelneem, om die voorrecht te heet, om hulle te sien deelneem. Ach, in die levenslese wat jy daaruit weer. Maar ja, ek dink dit was waar, um, dit iets waarop ek baie trots is. En dit is die, ek het en ek het nie omgedraan en ek het nie getwijfel in myself om daar daar te gaan deel mee. Nee. Ja, dit is ja. voorwaar groot, groot prestatie daar. Ik uh, meen, 16e uit 50 en uh, jy is die oudste, ik meen, my die oudste. Mens, kan nie denk dat hulle, hulle in die selfde kan sit nie. Ja, als jy word nou eers, as jy 40 is, dan gaan nie nou die oude doomsgroep 40 tot 50 jaar, maar absoluut jy is nog a junior. Is, tot op 40 of tot op 39 jaar in enige atletiek as jy neem jou deel van die junior violence en dit is 22 put nog aan Nou, uh, oké, ons praat van prestaties, nou kom ons by teleerstellings wat beskouwe is jou grootste missed opportunity, iets wat jy uh, uh, terugzet op jou vordering was, buiten COVID natuurlijk, wat ek geloof vir amal een reese blok op vordering veroorzaak het. Ek moet jou sê, Calwit was nie vir my een blok, ek dink Calwit, ja, financieel, sal ek sê, was Calwit een ongelofelijke terugslag vir alles wees, en die emotionele aspekt daarin, van ons weet nie, nog een bestaan voel nie, daai, um, ek weet nie, wat ek sê daai blok wat op ons levens gesit is, ja. was ten trom, was vir jou financieel gewaas, Maar ek denk al dit het ook sy voordeel gehad, want ek denk mense het begin prioriteer en jy het beskip waar jy ga nie lewe. kwaliteit tyd gehad, sam die mense, wat jou lief is en die nie lief is. Die, die rekreis het tot die schoolstand gekom. Ek denk, toe begin mense beskip, luister, as jy nie jou gezondheid en jou vrijheid het nie, wat het jy? Geld kan nie daar dinge vir jou koop nie, alhoewel mense nie daar sonder kan nie. So, David was vir my, het was een streswonde tyd, dit het vir allemaal financieel, maar Achter pas my lekker, want daar is kwaliteit dat ek plaas gehad. Missed Opportunities um, Ek denk nie, daar is geleentiede al Ek grijp elke geleentied in die lewe aan wat ek nou pakkom Maar ek denk, as ek moet, moet, moet, moet sê ek het een missed opportunity gehad Sou dit wees, dat ek nie vroeger my muziek loobaan um, uitgeleef het nie Dat ek nie die keus vroeger gemaakt het nie um, Om redel, ek het hierdie besluit gekom om te sê luister so Ek gebrou dat die keus wat ek nou maak om dit te kan uitleef ons die rechte kies, allemaal gaan alkaai wees, my kinders gaan alkaai wees, my bezigheid gaan ook steeds alkaai wees, ek gaan dit ook aan wang doen. ek denk dit is een misopportunity, wat ek gehad het, en, geen opportunity wat ek gemisse, denk ek nie, ek pak identiteit, by die haare aan, en ek glo, met uh, staalbeust, wat jou aan my bekendgesteld het, uh, gaan, hulle uh, zorg, dat jy bemerkt word, en jy vinnig, gaan groei, Vag ek hoek wel, is ongelooflik, is ongelooflik ja. het van mense wat jy baie dankbaar is. Nou, uh, bemark jy maar jouself of is jy die reagent aangeteken, wat nou in staatbusters om jou aan mense voor te stel, maar die bemarking gedeel... Nee, ja, nee, ek het bemaak, maar jy is op Facebook, en weet jy het met jou vriende op Facebook, uh, dit is toch moe al moeilijk, ek, mense, Uh, omdat dit in een klein dorpie is, dit partij mense ondersteun jou 100% en deel jou visie en is trots op jou. En dan vraag jy aan die mense wat nie ondersteunend is, en so dit is baie moeilik, uh, vooral nou met die beginstadium van die part wat ek stap want op die einde van die dag met mense jou ondersteun. Ja. Sonder menses ondersteuning, en as mense nie share, en sê, dus luister, luister hier, luister hier, kijk hier, gaan jy met jou kop tegen die dag vast slaan elke so, ons het mense nodig. So dit is moeilik, ek bemaak huidigvlik, as ek nou maar myself, jy weet jy, jy sier jou goedkies en bestuur het an, vir wie jy kan, ek is nog nie daar waar ek aag, geen weet nie, hoopelik sal ek daar kom iemand wat die talent sien en wat my besie kan doen en sê, so, luister, jy is maar, hierdie go, het een boodskap, hierdie go, gaan het spiet. Uit maa huidigvlik staan ek nog alleen, behalwe nou verstaan best wat my nou help. Ja, laat hulle, ek meen, moet hulle om jou nie net te bemaak mee, of, uh, Uh, hulle moet blis wees om jou op te neem, jy weet, en daar het die tijd, ja, ja en het pad saam met jou stap in jou te bemaak, en die potentiaal in jou te sien, ja, so dat mens, mens dit is maar die ultime droom wat jy het om iemand te kry, wat ons geloof in jou het, en in jou talent ja, nou, so in die opzicht wil ek soma net sê, as hy iemand is wat luister asjeblief, luister en uh, reageer daarop <laughs> Nou, uh, om ja, uh, um een bespreking te maak vir optreders, hoe gaan die luisteraars te werk en indien daar enige voornomers of e-postadresse genoem word, herhaal hulle soblief en lees het stadig? Nee, ek denk nou, as daar bespreking is, hulle maar doorstaal, best promotions werk. Uh, Gisela, haar besonderhede um, is, hulle well, kan maar net staal, promotions Uh, Google of op Facebook kijk, maar radiglijk um, is hulle maar die mense wat, wat met my werk nou, so. Ja, of al ek aan my kontak. As uh, je rent daarna, begint Google of is op Facebook. Um, Jij kan net wel met my op die kontak, en ek sal dan Gizella alle bij Stavis en sommer so, so, even doorgeven. Yeah. Of al ek kan net Pagamoya kom besoek, <laughs> ek is daar. Ja. Achter Slot en Grendon, kan hulle maar my besoek daar, ek sal jou een show geef. Ja, maar net. <laughs> Uh, Oké, okay, is daar nog enig iets wat die luisteraars van Shireen Barnard Poort te weet, wat ek nie aangeraak het nie? Nee, ek denk ons alles gekabber, waar? Ja, ons het lang gezels, en dit weet het alles. Ja, nee, lekker gezels, daar. Uh, Oké, okay, nou jou voorlaaste aanbieding, voor ons gaan groet, en ek daarna gaan uitspeel met jou netste eie liedje, Praai. Wat sal hierdie enig wees? die um, voor, om voor ons met plaai begin, die, die voorlaaste ja, liekie. Ja, ja, ja. Die voorlaaste liekie sal ek sê, dit is uh, een van die liekies wat ek maal is oor, en dit ook een band wat, ek, uh, wat my inspiratie gee, dit is een band, is Was, W-A-S-P, en die liekie sy naam is The Peace. Is net een ongelofelike mooie liekie vir my, en ek van die genre muziek. Van waar is hulle? Oorgenade nie jy vra my pas. Dis dit. Dit klink vir my baie. Maar dit sal ossk Amerikaans wees. Ek weet nie jy sal dit goed wou ja. Nee, ek sal ek gaan definitief. Uh ek weet dat dit is die vyfde musiekstuk. Was sy, joe, daar is die gitare wat saam lawaai maak, soos ek net toe gesê het, maar as hulle saam gespeel, dan is daar so'n bietjie van die harmonie waar hulle by mekaar kom en ja, mens kan sê dit, dat maak een mooi lawaai Nou, ons beweeg einde se kant toe <laughs> wat wat lê daar voor jou voor in die onmiddellikse toekomst, vir Shereen, is daar enige optreders bespreek nuwe albums wat wag toere Ja, en um, nuwe album wat wag. Ek het geskep gaan 10 liedjies vir Klein Bach. Ek is nou by die studio. Ons moet die een liedjie klaar maak. So, ehm um, daar kom nou 'n paar liedjies. So, ek elke maand, elke twee maande gaan 'n nuwe liedjie vrygestel word en dan die einde van die jaar my album. En ek hoop om optredes ehm um, te doen. Dit is wat nou lekker is, is my missie paar buitenkom en iemand, daar ook iemand wat uh, by Afrikaans is genoeg betrokken is, by die kinsverkeers betrokken is, wat voel hulle, uh, hulle kan my gebruik. Dit is nou maar die groe droon, met die bekendstelling van ons insie. So ja, ek hoort van hier af aan, kan ons paar boekens inkry, en een paar optreders uh, inkry. My bezigheid van my is, soos bezig my om uit te breid, wat my moe is altyd deel van my leven, dis my huis, Dit is my werk, is my passie ook, en ons sal dit maar so inkopereer, um, door alles. Uh, dit is in die vandaar te komend. Ek uh, kan welts vir die talent, wat uh, baie gesog gaan wees, en jylle natuurlijk ook nou, die luisteraars, jylle het gehoor waar uh, uh, uh, uh, Shereen van ons gesin het, prachtige stem, prachtige talent, en jylle uh, Ja, maak seker, jy lê die nuus. Uh in uh, ja, kom ons uh, luister 'n die achtergrond, uur pry waar ons vandag gaan uitspeel. Welmalwedia, aan 2 2 is nie net net te versprei het nie. Ehm um, hy is gedoen met daai ek het gedroom ek sing Net uh, so, die melodie, die met het ek wakker gebeurd in middel van die dag en ek het ek in ek het onmiddellik op mysel van getik, het gedroom, ek sing jy die doekie. En ek gehoord het as schriftlees, omdat my gegeer was op die studium. Um, ek het 16 en 10, 10e gehuist, 9 maandig door in die lockdown. En die beproevinge wat ek me doorgegaan, ach net oor die algemeen, omdat ek so positieve wens is, so die jylle site of the world, die jylle situasie waarin die wereld gedompel was, die wanhoop en die moedeloosheid wat het gesien het, het rarig, um, het my ontstel. En ek kon net of het van allemaal sê, luister, die sal so, nie bekom het nie alles gaan alkaai wees, nie, nie weet, probeer bed of, doen bed om, um, het moet nie En ek denk, ook die, die tieners wat daar was, wat nie gebeurt het, wat die dag morgen gaan inbreng, gaan hulle dan daar toe gaan, gaan hulle, gaan hulle weer hulle kan beoepen. Weet, my kindertjes in Grey College in, in Oranje, so dit is wogstampepierende skole wat school beteet, wat akademie betekent, en um, dit is amper as of hulle schoolteil, hulle beroepen is, al reed. So dit hulle werk vir bezig, vir geleentede. En met talwet was al die geleentede net kon. Dit was oornacht weggevat, en die onzekerheid wat in mens, nie net die kinders nie, ach ons allemaal verlevens, wat gaan die dag van moore inhoud, wat gaan van die wereld vir het? Hoe die land gaan dit vat vir die ekonomie nie weer uh, omself is, nie net in Zuid-Afrika nie maar die wereld. En dit was in my onderbewuste. En ek het um, gezondheidskwesties gehad in my eie lewe, ek het uitgevind dit een gewaas in my keel vroeg verlede jaar. En daai, my pa was door kan bruidenkante, my ouma aan leverkante, so, En met die angas wat hulle opgekry het, gatasie laat slim, maar dit sny jou die vlees en jy het geen makvrede daarin. En ek ek kan nie weet begin tussen die volgende kruispunt. Ehm, um, hoe gaan hoe as jy daar moet kry weer um, begin? Hoe, dit bein, hoe dit um, gaan jy jou kinders daarin? Jy gaan net jou werk beïnsien. Ehm, gaan jy by alles uitkom? Jou met, met, met Ach, gaan jou kinders nie te eerste prioriteit wees? Ek moet vra, mens moet mos verstaan om in sy kruispunt te bly. En Ons het logika, jy weet, jy maal nou, kees is op van wat is wit en wat is pasgrysgebied nie. So, jy werk die ding lang voort die tyd in uit en so, luister, jy maal logika sien vir ons ons met nie die kees Maar met sommige dinge in jouw kan jy nie daarop gaan, daar moet mens net vertrouw. En dan moet jy alles aan die jere brug En ek was op baie stad in my leven met al die gebeuren in die wereld, en met die kinder, en wat ek gesien het, in met my eigen leven, het ek nie besit, Jureen, jy kan nie, moet alles in beheerbieders neem. Jy moet oorgee en jy moet weet, jy het tot op bedre die te geneem en jy sal die besluit neem. En die die keer het in die dromemoutie gekom, en ek het om vingene ofend op die klavier gaan speel en ek was rustig, en ek kon vir al die kennis wat by my was, kom ek rustig uit 4, ter die die Heere vir my gesloot. En dit is my pride opstand, kom het maanden daarna, ek om my andere toe gebring, en gesê, luister die andere, kom ons pakkel die vand, dit, dit is my like. En ja, dit is nou waar ons nou sit my pride. Ja, met my opinie, gaan hy groot doen, en uh, dit is, man, alles is so achter mekaar, en uh, met my kop is dit, is uh, geskryf en uh, wat sal so my sê, die gedagte uh, ja, is daar in en daar rondom Ja, ek voel dit is absolute ding dat die heren geet daar met, met woord, ja. uit, dit van hoop het uitgevraam is woord, nie net aan my nie, maar al, al het dit nie mens die was in die wereld Dis waarby, dit is een boodstap, dit is een boodstap Amal gaan op die stadium in die lewe door beproevinge. Ons amal, enige mens in die wereld, die ene deel slagker as die ander, maar ons amal gaan doorgekeerd goed. Balkies al of jy in Ierland sit of in Amerika sit of jy in Iisland sit nie. Die sel en die lewe geë, tref amal. En um, ek dink dit was werig net die boodskap van ook wat ek an, amal daar buiten wil uitkruim te sê en op die stadium van ons lewe, wat ons zekerheid sê het. Om te sien, luister, die moet nie gaan lewe nie, daar was so baie selfmoorde, onderkundig. Daar was so baie mense wat net tou opgegewe het, en dit prik my hart. Omrede ek nie persoon, is ek die lewe het my altyd klappe gegewe, wat ek wil vertel, is ek en jy echt gesels, maar die lewe het my net gelewe elke keer staan op, moet gaan lewe nie, staan op, moet gaan lewe nie. Da is altyd a weg, dit ja. kan nie gaan lewe nie. Toen dit was my swaar, en ek dink dit was raarige boodskap, um, direct van van God af, net om daar buiten uit te steen en te sê, hou geloof, hou moed, alles gaan elkaar wees en ek stem u 100% saam nou, baie baie dankie Shereen, vir die bereidwilligheid om deel te wees van ons program vandag, en wens jou alle voorspoed vir die toekomst ek glo, ons gaan nog baie meer van jou hoor in die toekomst, en dat die besprekings gaan inrol dankie, nogmals dankie Ludwig het voordat om hier te wees, en dankie vir julle wat vir ons die gemeente regeer <laughs> Sonder jylle, wat die doodstelling gee, sal mense nie weet van ons nie en sal ons dood ook nie die wereld kan ingaan. Ek sal uit my harte, dankie vir jou. Nou ja, dit was die onderhoud met uh, Shereen geweest Nou, ek gaan sommer uh, wel, iwis in die toekomst, gaan ek beslis uh, Shereen sy ander liekies uh, opzit, haar niets tis. Uh, al loop ek in kieler en goed wat nie op hierdie program voorgekom het nie, maar ek gaan nou net uh, uh, uitspeel met hulle, een na die ander, dan sal ek kyk of ek uh, vannacht met Cherine kan praat, een of ander tyd, en dan, uh, ja, kry ek vir julle bykie achtergrond oor die drie liekies, of die twee wat voorlee, al loop ek en die ander een is kieler, maar al loop ek is nou die heel niets die en hy spruit uit haar een wat ons heel eerste na geluister het is een herverwerking van die liekie, al loop ek dier die nacht wat in 2021 Uh, samen met die dichter en skrywer Mardi Barnard geskryf is en uh, het uh, uh, uh, as deel van een gesamenlijke opdracht wat hulle uh, vir die uh, Sing Online program moes uh, doen, gedeel na die inperkings. Nou kom ons luister na uh, eerste, sal het prei wees wat ek mee uitspeel vir die program en dan daarna dan speel ek Uh, kieler en al loop ek somme rug aan rug en amal so van Sjerine en van Sjerine se pen. Hier gaan dit. Julle moet een lekker week verder he. Uh, uh, Lekke dag. Tot ziens. Jy sluit vir my maaf te sluit en ek vertrou jy dit vir geniet soos ek self ook gedoen het en dat jy na haar luister op sociale media en al haar snitte daar gaan like en jy positieve kommentaar daarby sal los nou onthou om my muziek van die nieuwe kunstenaars te laat inrol indien jy enige bespreking wil maak of vir vrink sies of enige ander optredes van enige van die kunstenaars wat in my program optreden Wees seker om my e-post te stuur op ludwigventer at live.co.z Dit is als klein letters en aan mekaar en die Ludwigventer is uh, die L-U-D-W-I-G Ludwigventer at live.co.z Of jy kan my bel op my cellfoon en dit is 072-541-9803 Ek sal jy in contact breng met die betrokke kunstnaars of vir laagente. Ek sal ook bijwaardeer as ons kunstnaars wat oplein uh, vir Skype onderhoude beskikbaar is vir uh, onderhoud van so ongeveer <lacht> De, <lacht> 30 minuten met die doel van bekendstelling vooraf opgeneem my oproep sal gee op die selfde. Selfgenommerik herhaal om. Ehm uh, 072 541 9803 Nou tot volgende week maandag met die uitsending van my ander program Hoentjes is Hoentjes om vier nameref is het ek Ludwig Venter wat sê loop mooi, kyk na jylle self en net die allerbeste word jylle toegewees see you later sel ek en ek speel uit met Cherine sy nietste free bra was Shereen Barnat met Pry, uh, die volgende ene sal wees uh, Shereen wat vir ons Sim Kieler En nou, vandag sluit ek finaal af met uh, Sireen. Kijk, my beplanning was nie baie goed met hierdie program nie. Uh, ek het eindelijk gemeen om die nietste liedjes as deel van die program uit te saai, maar het het toen nie so uitgewerkt nie. So ek sal in die toekomst, sal ek een of ander tijd een program uh, so reel dat ek uh, al haar nietste is wat op die uh, album moet verskyn, wanneer sy om nou enig maak, uh, laat ek die, die liedjes vir jylle uh, uh, apart speel, specifiek vir die program. Nou, ek speel uit met die heel, heel niets te. Hy is so vast, hy brand eindelijk as jy aan omvat. Uh, hy is in hierdie week is hy vry gelaat. Shereen, uh, soos sê, kom van die oorspronkelijke liedje wat sy vir ons gesing het, Al loop ek dier die nacht, is hierdie ene net, ek, al loop ek. Lekker luister, en nou sê ek, goeie nacht. gelukkie gesing door Shereen Barnett en ek sê, watch this spot, hier kom een treffer uh, binnenkort Tot ziens